Comedie pentru o crimă De Bricer și Lasei Traducere și adaptare radiofonică de Alice și Doina Punea M-am speriat, Po, oh. Tocmai aici, țin Dar unde sunt ceilalți? Bărbații joacă cărții biblioteca, din a am zis ce-a Dar mine s-au dus să se culce. S-au încuiat cu cheia. E ah. am se pe cineva? E imposibil, zăpadă a blocat trăgătoarea. Dar n-are cum să noaptea asta. Ați spus că o să vină. pe că nu o să poată, drumul este impracticabil, iar plugul de zăpadă nu vine decât mâine dimineață. O să vină și o să ne omoare pe toți. A, ah, ah, dragă, credeam că te-ai culcat. Nu că... reușești să dorm. Nu dorm. Am, nu am auzit fost, un da? zgomot surd năbușit. Parcă venea dinspre grădină, m-am uitat pe fereastră. Era prea întuneric. N-am văzut decât zăpada ninja. Slavă domnului! Slavă da. domnului că ești aici! Ai auzit ceva? Nu, ar fi mai bine să te duci să te cuști la lor. Sunt sigură că nu m-am înșelat. Aparut, e Nu o să se întâmplă nimic. Ah. Dacă eu vă spun. uite! A, un de familie! A terminat partida gata! Da, l-am bătu măr pe tine! E furios! Ce s-a întâmplat? Iar poveștile voastre cu bau-bau? Nu sunt povești cu bau-bau, se cunoaște că nu ești de pe aici. Este un criminal care s-a ținut întotdeauna de cuvânt. Când a promis, aș-o omor. De fiecare dată când a ales o casă din sat, i-a omorât pe toți. Și de ce nu a anunțat poliția? Da. De, ce, de ce? Pentru că am încercat, dar sunt suntem complet izolați. Atunci nici criminalul vostru nu va putea veni în seara asta. Dacă nu aș venit. Imposibil. Dar da, am uitat eu peste tot. Vreau să rog. spun Ali. printre noi. Și nebun! Nici tu nu crezi ce spui. De ce nu la urma urmei? Nimeni nu l-a văzut niciodată. Nimeni nu știe cine e, de unde vine și nici de ce s-a hotărât să distrugă acest sat. Da, da poliția. Nu are niciun indiciu. De o bună bucată de vreme circulă pe aici un dicton căruia și cei mai înțelepți dintre locuitorii satului îi dau crezare. Nimic bun nu poate veni de dincolo de coline. Se pare că aceste cuvinte au ceva profetic. Mi-a sete. Unde mi-am lăsat paharul de whisky? Ah, uite-l. Nu, mă rog, nu atingeți! Nu! Am murit! Stricat, domnule? Dar ți-am spus, Eliet, că repetem o piesă! Da, dar era tuneric, v-am auzit Ce și da. mi-a făcut frică! Ah, și pe urmă nu are rost să repetați pentru! ntuneric e atâta soare afară! Cum acțiunea a piesei se petrece într-o noapte de iarnă, într-o vilă izolată în munți, ar fi cam greu să repetăm în plin soare, știi? Da, a fost -a ideea mea să repetăm aici pentru pe -ntuneric. Ca să fim cât mai aproape de realitate. Înțelegi, fratito? Că să profităm de această întrerupere pentru a face o pauză, mai să. ne voie, ați fost desăvârșit. Da, no? da, da. Opa, da, da! mulțumesc! Foarte bine! Serul, că acest rol n-a fost încă distribuit. Și cam avut ocazia să debutez în comedie. <gătă -i> nu are tale are și, a și E atât de fericit. Pune-te în locul lui, secretarul permanent al Academiei franceze care se vrea actor. <gătă -i> uh, înainte de a continua a juka, uh, vreau să fac câteva observații. Bineînțeles, dacă îmi permiteți, da. tu, Flora, da. uh, așa, ca da. autor de piese, cred că ești de acord, la cum, da? da? Uite, am ajuns la pagina 30 și totuși piesa, propriu-zis, începe cu replica Dormiți destul timp să adorme spectatorul în stal. Da, da, da, da. dacă se știe dinainte cine este asasinul, nu, nu mai este piesă polițistă, totuși eu cred că... Atunci iau Manus și-l duc în alte parte, stai, stai. nu, profesioniști care stai, stai. vor găsi mai amuzat. Stai, stai. Îmi părereau, E Ei, te rog, A. uiți că eu sunt directora teatrului și că avem un contract. Am și eu un cuvânt de spus și ce o să creadă despre noi, gaza noastră, Maestrul Semgleu. Oh, într adevăr, scumpemei, vă, vă rog să mă scuzați, m-am cam în O, dar te rog, te rog, nici nu știu ce plăcere <laughs> îmi face. Când dai senzația că fac parte din familia voastră, <laughs> artistilor. <laughs> când romancierul sau istoricul și-a terminat opera, se simte ușurat, dar și puțin trist. Pentru el aventura s-a sfârșit, pentru voi a începe. Nu? Realizarea spectacol. adevărat, care? așa? Și încă n-ați văzut nimic? nu, îmi lasă gura apă. Șelințele noastre la, la Academie, e adevărat, sunt mult mai liniștite, dar ca să fiu sincer, Rămâne între noi neplictisim de oh, la <laughs> În timp ce aici urmează momente tari da, da. Autorul ne va amenința din nou că își retrage piesa Pentru că tu, ca directoare, vei pretinde schimbări ce se vor dovedi nefaste În vedeta va să nu apară decât numele ei pe afiș Iar regizorul va pune în scenă piesa invers <laughs> <laughs> dragă să spune tocmai ția asta Inteligent, n-am ce spune Tablou idilic Maestră, dragă, de ce ne-a scris niciodată teastră? Chiar am vrut să vă întreb De e, ce? După ce-am auzit până acum mă întreb și eu. Avem la de mie, câțiva autori dramatici. Trec drept niște copii răsfățați, puțin zgomotoși. Îi invidiem în secret, dar dau viață unor personaje în carne și oase. Și cunosc momentele privilegiate pe care le trăiesc și eu acum și de care vreau să profit până la capăt. Nu e întotdeauna chiar așa. Uneori se întâmplă ca totul să meargă foarte bine. Spre, Și pe urmă discuții ca cea dinainte planează toate conflictele. Da. Încă o dată vă rog da. să ne scuzați. n no, din vă repet, sunt încântat. Ați avut o idee foarte bună când mi-ați propus să citesc manuscrisul. Am avut la rândul meu o idee excelentă când v-am rugat să asist la o repetiție, A fost foarte drăguți că ați acceptat să o faceți la mine acasă și că pe deasupra mi-a permis să joc și eu un rol. Mai de mine, eu nimic atât. Da, doar sunteți gripa. Deci da. la voastră dumneavoastră nu există niciodată o vârstă potrivită pentru grip. Dar vă rog, vă rog Vreau să mergem mai departe. Vreau să cunosc urma. Julien, te rog, suntem cu toții de acord că piesa începe cu intrarea lui Guillaume în scenă, că are niște lungini. Da, am putea tăia din textul tău, Caroline. Dar de ce din al meu și nu din al tău? Dragă mea, accept orice tăietură dacă e necesar, numai că la mine nu vrea văd unde. Tot ce spune personajul meu este indispensabil. Și ce spun eu nu e indispensabil? În sfârșitul, totul depinde de ce vrei tu să faci din personajul tău, bineînțeles. Aaa, n-ai incredere! Nu, vai de mine, talentul tău am încredere absolută, dragă mea. În orice caz, în prima scenă, sunt sigur că ai să fii perfect. De ce? Pentru că în prima scenă fac pe idiotă? A bun, în cazul acesta căutați pe altcineva, nu o să vă fie prea greu. În meseria asta sunt destul de idiotă. Da, nu vreau să te jicnesc și să... Stai, stai stai, stai, stai și-o, și-o, când vorbiți sau nu necesar de detalii, bineînțeles, de acord cu autorul. Dar mă bucure Când repetam prima mea piesă, am avut obiciunea să ascult pe toată lumea și am tăiat bine de tot. Vă rog să mă credeți. Nici eu, nici piesa n-am câștigat nimic. Nici Nic Nic piesa, nici eu, interpreta principală. Singurii câștigători au fost cei câțiva spectatori care s-au dus la culcare mai devreme. Da, pentru că cei mai mulți deja dormeau în sală. Da, să nu ai niciun sens. Ah. Vă rog, foarte mult. Acum. Să revenim la piesă, vă rog. Reluăm lectura, vă rog, ah, ah. Discuțiile astea n-au niciun sens. Reluăm cu câteva replicim. Mai înainte, hai, citesc în continuare rolul. Mai este mea asta, ce plăcere. Nu îndrăznam să vă cer, dar văd că sunteți... Nu, nu, nu, vă rog, un regizor trebuie să îndrăznească orice. Bine, n-am să stric vreo atare ca să nu se sperie Eliet. mulțumesc, nu mai aud, dacă nu strigă. Da, da, așa, hai, așa, niște, gata, gata, e la lucruri, toată lumea la lucruri, Hai, gata, bă! Gata, acum să nu pierdem vreo, mă începem. Reluăm de la intrarea lui Julien. Da, da sunt aici. Iată, te uit, Consiliul de Familie. Iată, ia Julien, încă o dată, că n-am văzut Iată, te uit, merge de la intrarea lui Julien. Hai, iată, te Consiliul de Familie, a fost bine. Da, da. Ați terminat partida? E, da, l-am bătut măr pe profesor. E furios foc. Da. ce s-a întâmplat? Iar poveștile voastre cu bau-bau? Nu sunt povești cu bau-bau. Se cunoaște că nu ești de pe aici. Este un criminal care-ți a ținut întotdeauna de cuvânt. Când a promis, așa a da. De fiecare dată când a ales o casă din sat, i-a pe toți. De ce n-ați anunțat poliția? Am încercat, dar aici suntem complet izolați. nu criminalul vostru, nu va putea veni în seara asta. Dacă nu aș și venit, e... imposibil. Să știți că m-am uitat peste tot. Vreau să spun printre noi. e nebun? Și tu nu crește De ce nu la urma urmei, Nimeni nu n-a văzut niciodată, nimeni nu știe cine e, de unde vine și nici de ce s-a hotărât să-ți De unde vine și nici de ce s-a hotărât să distrug acest sat. Bine, poliția n-are niciun indiciu. De o mână de vreme circule pe aici un dicton a, cei mai înțelepți dintre locuitorii satului îi dau crezare. Nimic bun nu poate veni de dincolo de colini. Se pare că aceste cuvinte au ceva profetic. Unde mi-am lăsat paharul cu whisky? Ah, uită-l! nu atingeți nimic. Vezi că la o Nu atingeți nimic? A murit. Totul rămâne așa până mâine dimineață, când vine poliția, vă luați. De a treptate, astea se muțiu altul printre noi și o să mă ucid. Dumnezeu, așa! Ar... Cine n nimic? Eu am simțit ceva, o prezență invizibilă, imaterială ce și... ca un scopo de pachă pe acolo. Măi, mi Vezi, Voi acum scrie. crezi? Acum crezi povestea noastră cu Baubau? Da, da, da. acum, dar știți? Vei așa? Eu sunt mediu. Și de câteva minute, simt cum plutesc în jurul meu ca niște umbre, tot felul de imagii strade. Nu-mi da nimic supranatural în toată povestea asta, ai băut un pahar mai mult și acum ai viziuni. Dar ce? Eu am inventat povestea asta de necrezut cu satul blestemat. O Faceti faci ceva! Stați! Simt că este ceva mai în asta. Mă duc. Să-l profesor. să așa că mai bine facem o pauză. bravo! facem o pauză pentru că iată-ne de ce acțiunii. o acțiune. Acum trebuie să crească neliniștea, înțelegeți? Da, eu așa Foarte bine, foarte bine până aici. Mai este... Dar eu am părbuit atunci, profesorul Acest personaj pe care publicul nu-l va vedea, de fapt, niciodată în loc să te din potrivă, face să crească tensiunea, nu? Dacă nu am drântată, dacă nu am simțit această neliniște. De cum nu? Mai avem trei săptămâni până la premieră. Hai să o simți până atunci. Ia, stai, mi s-a părut. Intră. A venit domnul birou. Birou? Ce? Birou? Criticul de teatru? Da, dar îl așteptăm la ora 5. Cât e acum ceasul? E 3. Păi, dar nu ți-a spus nimic? Uh, Mi-a spus care întâlnire cu dumneavoastră. Da, dar la ora 5. I-am spus că, după câte știu, era așteptat la ora 5. Și ce spus? Uh, a răspuns? Mi-a spus că întâlnirea de la ora 5 a fost devansată. Devansată? Da, cu două ore, așa a spus. Bine, mă dacă tot a venit, rog să mă scuze. Spune că se ține la mine lectura unei piese și cam să-l văd când termin. Nu stiu poftăște să ne salonul cel mic. E deja acolo, domnule, s-a dus singur. Cunoaște casa, e cinci protocolare pe care nu facem. faci. Nu Academia bionu. franceză nu mă mai mină nimic. Încă n-a fost primit. Noi avem premiera peste trei săptămâni. Da, ce facem, repetat sau nu? Repetam. Da, da da, da, da, aveți, aveți da, da, bun, bun, a, atunci să-i dăm drumul. Bineinteles. Sărim așa, știi, ne dăm peste monologul de la început aia. E, da. Nu, drag, nu, stai, stai, stai a, asta pune capacul. Așa ai mai făcut și la teatru, la toate repetițiile. De -i -i iată de ce nu îl surprinde tot? Julie, exact. mulțumesc, că într-adevăr ești un om de teatru! De, de nu... ce Pentru că singur ai propus, în mod spontan, un lucru care se impunea și care îmi stătea pe inimă de mult, se scoate monologul. Hai! Da. Da, da, Ia-i asculte, mai hai, joc de mine? Eu? Ai senzația că am nu, vorbit vă, serios? Da. Dar drept cine mă ei? Cum tu cum știi foarte bine că nu acceptam acest rol, dacă nu era monologul. Nu scot nimic! miram și pus, eu, da, spus pentru eu că am... tu, dragă Guillaume, și în Hamlet ai tăiat pur și simplu monologul Mulțumesc Las, de comparația. Da. În orice caz, ideea care ar putea fi tăiat, văd că nu te-a prea mult. Florent știe că Julien nu va admite să-i se scoată nici măcar o virgură. Iertați-mă, dar pentru ce am fost eu angajat aici? Puteți să-mi spuneți? Pentru ca să joci? <sus> rolul vedeți. Scumpă maestre, Saint Clair, trebuie B să știți că puțini actori sunt în stare să reziste tentației unui monolog. Monologul e bastonul lor de mareșal, consacrarea definitivă. În orice caz, eu trebuie să-l repet. Mi da, se pare repede. normal. Nu voi da, chiar da. să-l mai trec o dată înainte de Da, da, repet, auzi, dar în grădină, nu așa. scutește de numărul ăsta Nu, nu nu stai, stai, stai, nu, nu, stai stați, nu, nu, poți să te duci în bibliotecă. Da? Ah, da, da, da mi Mulțumesc. Nu, durează mult. mă nu pot să Ce, Ce este Florian? Ce s-a s întâmplat te ceva? Te-ai schimbat la față? Nu e alergic, nu se poate stăpâni, numai când aud de biuron și îi se face rău. Haide ah, că am Mă, înțeapă în mă înțeapă? vrei să spuneți? mă insultă, torente de injurii. Ei, lasă, se lasă, consolează, de, nu e singur. Ei, da, da, o face pe nedrept și cu atâta răutate, asta nu mai e critică, e calomnie. Toți autori maltratat, spun același lucru. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Se... eu beneficiez de un regim de favoare. Perseverența cu care mă urmărește frizează ura, mm -hmm. ura. Pentru că de fapt e invidiază dragul, meu am lui da. exprimă de a scrie teatru. Hai, hai mai bine să bem ceva. Îi spune Elie să aducă șampanie și bem în cinstea noi noastre. Hai, sau ne simțim atât de bine, da? De da. ce să ne strecem cheful la apariția lui birou. Man, nu uita să-i oferi și lui o cupă de șampanie. Otrevită! Ne bau să știți că articolele lui ne cam bagă într-o oală pe toți. De tine n-a pomenit niciodată, mi-ai spus odată de Este <laughs> mult mai jignitor, pur și simplu mai ignor. Ca și cum n-aș existat. Ai fi preferat să te înjure? E, și tăcerea lui ce e altceva? E un compliment. Da, Cea mai reușită regie e acea care nu se vede. Da, vide. da, da, este o nu, de, Din pericere mea sunt și alți critici ei nu mă ignorează. Am critici bune, slabe, domnule. Așa că vă dați seama ce puțin îmi pasă dacă biuron nu mi place. Poate că, poate că nu ești genul lui. A? Ah, de roște, tu ești singura care nu a avut niciodată motiv să te plângi. Totdeauna ah. te-a cuprinsit cu laudele. A râs tot Paris. Ah, ah a... pentru că Parisul a... moare de râs când se spune că am talent. Da, talent Hai, nu, talent, de acord, spune. nimeni nu spune că nu ai, dar geniu. Oh, da e lasă. foarte simplu. <laughs> Buron o place pe mica noastră Caroline. Oh. Da sunteți măgari. Îmi permit să vă atrag atenția, că și celelalte critici erau tot atât de elogioase. A, numai că micuța noastră Carolin preferă să fie apreciată pentru calitățile ei de actriță, nu pentru celelalte. A, e așa, Ce bine înțeles situația, scumba mea. Se cunoaște că ai trecut și tu pe aici. O, de trecut, poate că am trecut, dar nu m-am cantonat. Nu mi-am făcut din asta o situație. Nici eu nu mă voi cantona. ia înapoi textul, Florent. Să o peciune care să mă locuiască. Hai, ceva cum și dragă. Ia ia. Și mai ales ai grijă ca fecioara să nu fi avut niciodată critici prea favorabile, pentru că nici asta nu place. Ascultă un băiețel, un rol că ăsta nu se lasă așa dintr-o hachiță. Moni nu crede un cuvânt din ce a spus noi așa pe Nu, nu, nu, nu, nu, că nu. Hai, hai, hai, bine, un cal ce un cal să, bine, un apoitorio o fata bună, da? Sunt o bună, dar tot oare Hai gata, azi rodazi, mă frumoase mai mumumum, mă, mă, bravo, pentru succesul noastră. Pe să avem știi că am putea să-l invităm și pe birou. O excelentă idee, cu atât mai mult, cu cât nu-l vom invita în seara generalei. Sper, sper. invitați? Dar bineînțeles că nu. A, da. Tot nu-i place acest gen de teatru. De ce să mă leg la cap dacă nu mă doare? Uite, un lucru pe care noi nu putem să-l facem. Să împiedecăm criticii să ne citească opera. Nu mai n-ați avut niciodată de ce să vă plângeți de critici. Ba da, ba da, în privința asta totuși trebuie să recunosc că Academia constituie o frână. Criticii nu mai îndrăznește să se lege de tine chiar da. așa. Cred și eu, pentru că visează cu toții să fie și ei primiți într-o bună zi da. la Academie. Deci, nu vă dați seama de dreptate aveți. Ba da, ba da, pentru că prezența lui biron aici ne-o dobedește. Da. Maestre, permiteți-mi să mă retrag. Câteva minute, da. Da, să mă aranjez da. puțin. Jocă nu e nevoie. Da. Mulțumesc, este... mulțumesc. Ah, în fond, biron, vă totul. Da, da. Ați continua să scrie, și să faceți teatru și fără arpicururile lui, în timp ce, dacă voi n-ați fi existat, el n-ar mai putea să scrie. Nimeni nu i ar mai acorda nicio importanță. E, acum n-aveți decât să faceți ca mine. Eu nu citesc niciodată cronici. De ce-i că... faci? Nu ai spus chiar tu că nu vorbesc niciodată despre tine. Cu reputația de întâmpin pe calul ăla, face o depresie nervoasă dacă m-ar lăuda. Așa că da e spui asta ca să te consolezi. Dar ien să te ridice data viitoare în slăb pentru regie da? și să vezi cum ai găsit care talent. Eu! Da, tu! Tu și toți ceilalți pe care i-a desfințat în cronici. Și nu văd de ce ar fi un scandal atât de mare dacă într-o bună zi ar fi primit la academia. Mie. Oricum, oricum, merită mai mult decât ducele de Milbranj, care vizează în fotoliu și pe care nimeni nu l-a citit niciodată. Biuron, cel puțin, știe să scrie. Cine biron? e biron. Un jargon indecifrabil, o limbă păsărească. Apoi, da, da. te păsărește. Să revenim la piesă. Ești da. foarte amabilă. N-am vrut să te jignesc, dar este în piesă o frază imposibilă. Mi-am notat-o. Da, da. Da, da. Uh, domnul Ghiriu me-a la telefon. Da, ah, iertați-mă mai să știți. Acesta este telefonul pe care l-așteptam și despre care v-am spus. Eu. Vă rog, vă. Îmi dați voie să luați. Uh, vă rog să mă scuzați pe mine un moment. Uh, da, uh, am găsit! Agentul în concediu da. a închis capacul casetei peste sisificele străduințe, da, al casieței, da, da, da de-a truca bilanțul. Da. Da, și ce, ce, ce are fraza asta? Cum ce are Niciun actor nu va putea, nu va putea, putea niciodată să da. spună așa ceva. Închis capacul ca peste și să al da. casieței. e că ai spus-o nu ai spus-o, și perfectă. Mă rog, poți să o schimb dacă nu-ți Și pe urmă, când spun, nu știu. bine, bine, bine, bine, atunci... Nu mai spune. Doamne, ferește, dacă nu se mai poate spune omul nimic, mă rog, gazda noastră o să tragă concluzii. No, nu, vă rog, mă rog, nu să trec de partea uneia sau a celorlalor. N-aș vrea pentru nimic în lume să mă amestec în micile dumneavoastră. A, nu, nu, nu, nu o facem cu răutate, ne certăm și noi așa. De fapt, ne adorăm. Teatru este o mare familie, nu? Dar... Da, a atrizilor. Întotdeauna, e așa. De câte ori se pronunță numele lui Biron, se creează o stare de crispare și aerul se încarcă cu electricitate. Omul, ăsta e un laser. Știu eu ce spun. Domnule, a venit poliția! Poliția? Da, e un inspector care întreabă dacă astăzi are loc aici o reuniune. Spune că e foarte important. E, nu, că astăzi este ziua surpriză. Bine, să intre! Da, da! Intrați, domnule! Nimeni nu mișcă. Ce este? Fiecare rămâne la locul E inutil să încercați să ieșiți. Casa este înconjurată și oamenii mei au ordin să tragă vă răsolație. <laughs> Scumpe mai dați-mi voie să vii prezint pe Andrei Lambert. Da. Joacă în piesă rolul inspectorului și este mic pentru nenumăratele el lunii da. Bună ziua, domnule, trebuie Bun. să vă spun că, într-adevăr, m-ați impresionat și că e o sufăr de inimă. Maestră. maestră, maestră, să mă iutați, îmi pare rău, dar... Hai, lasă, lasă să nu mai discutăm despre asta, fericitările mele! Ați creat extraordinar momentul! totuși, totuși vă cer nii de scuze. Ai fi putut să te gândești înainte la asta. Oh, Lambert! Desigur, i o forță de-a ta. A fost o glumă, n-am făcut-o cu răutate. tot întreb dacă... Ce-am auzit până acum de mai bine de oră a fost cu puțină răutate, cu prea multă răutate sau fără nicio răutate. O, Lomben, ce nu. cum cum e aici. În camera de alături, el face pe Julien! Nu, nu, nu! Așa... Julien? Bine, bine, dar. Da. Da. Da. distribuția da. e completă. Da, te înșel, dragă, Mai e un rol pe care încă nu l-am distribuit și premiera este peste 3 săptămâni. Apropo, Mănii, Fedor, să a dat un răspuns? Nu, no, nu, no, mă duce cu vorba. Nu cred că o să accepte. Ma, da, cred că da, pentru că o să o facă el pentru mine. Da, mm. Îți face iluzie. Îți datorează foarte mult, Julian. Chiar dacă ți-ar datora și mai mult, tot tota ar fi. Unde mi-a auzit o recunoștință în teatru? Are dreptate, Julian. De când a turnat trei filme, lui Fedor, i s-a urcat la cap. Nu văd de ce. E sub orice critică în ultimul film. De altfel de atunci, nu i s-a mai propus nimic. Aud că nu iese din casă, păzește telefonul! Da, eu zic că n-are rost să-l mai așteptați pe Fedor! Dacă îmi pot permite, v-aș și o sugestie. Un actor care îmi place foarte mult este Marta, mm -hmm. dar da. nu știu dacă mm -hmm. rolul îi se poate. Asta zic că e primul la care m-am gândit, dar, dar nu se poate. De ce? Deci? N-ar accepta? Nu, nu, nu e asta, dar da, dacă joacă Marta în piesă, nu mai joacă Lisbeth Caron. Da. Sunt la cuțite, știi? <laughs> Mi-a venit o idee, lucruror. <laughs> Segar. Ah, nu, nu, nu, nu, nu mai chiar atât de. Nu are dreptate, e prea bătrân pentru rol, după părerea mea. A terminat conservatorul în 46. toată lumea știe că am fost colegi. Așa că observațiile voastre îmi fac o deosebită plăcere. Bine, dragă, tu ești cu totul altceva. Tu ești superbă. Ce vina ai tu că imbecilul ăla s-a apucat să îmbătrânească așa de repede? Mulțumesc, mulțumesc. Și pe urmă știe toată lumea că a intrat foarte tânără la conservator. Da, e absolut adevărat. Aveam 13 ani, dar eram bine dezvoltată. Arătam de 17. A trebuit să prezint un act de naștere fals păi Și asta se știe, dovadă a trebuit să întineresc Personajul ca să-l joci tu acum, a, a, acum are 40 de ani Nu fac 40 de ani pe scenă Nu arăt așa Nu mai târziu decât săptămâna trecută Directorul de la Grunie de Montauban Mi-a propus să joc rolul principal Într-o piesă a unui tânăr Viciul și virtutea Care dintre roluri? Virtutea, bineînțeles <laughs> E un rol de compoziție A o femeie de 35 de ani Când m-a văzut a spus Imposibil, dragă Ești prea tânără, oh. nu o să te creadă nimeni mm. Îmi trebuie un măr mai copt <laughs> În timp ce tu, draga mea, încă n-ai căzut din copac Mai stai agățată de ramuri <laughs> <laughs> nu mai n prea tare pomul <laughs> Bun, gata, hai, în cazul să putem la lectura Ne rezolvăm, nu mai târziu Astea problemele cu distribuția Vă rog Atenție, atenție, vă rog, în momentul ăsta răpim din timpul liber al maestrului și acest timp e prețios. Vă rog foarte no, să ne La vârstă mea, a câștiga sau a pierde timpul nu mai înseamnă mare lucru. Eu zic că să terminați de repetat actul ăsta. Eu mm -hmm. am să-l expediez cât mai repede pe birou, dacă prezența lui e atât de neplăcută. Da. Vă rog, am <laughs> să, -am să Deci, copii, atenție, am ajuns la sfârșitul primului tablou. Julian. Uh, reluăm de la ieșirea ta, zicem, mă duc să-l ca să ca să să caut, să caut pe profesor, nu ne lăsa sigur, nu să dureze unul nu uita Gata, gata, hai, hai! Mă duc să-l caut pe profesor. Nu ne lăsați singure. Nu o să dureze mult. Nu că eu sunt aici, câte vreme rămânem împreună, n-avem de ce să ne temem. Mai ales dacă asasinul se află chiar în casă. Dar de ce profesorul nu stă cu noi? Este un ciudat, mi-e frică de el. De ce e să vin aici? Eu nu știam că există până în seara asta. Bine, dar atunci E bine, ce e cu profesorul? E mort. Nu se poate? A fost asasinat. Ce este? Ce s-a întâmplat? Domnul Biroc, E Biroc! Bine, ce este cu domnul Biroc? Vorbește, de E mort! A fost asasinat! Nu știu, toate s-au cam încurcate în mintea mea, drama aceasta, în casa mea. Nu am revenit nici până acum. Și pe urmă, Floron, realitatea s-a suprapus atât de exact peste acțiunea piesei voastre, încât nu pot să-mi în fire, sunt complet buimăcit. Nu sunt capabil să răspund cu precizie. Iertați-mă, domnule comisari, dar nu-mi cereți mai mult. Eu vă rog să mă scuzați, maestre, pentru că v-am cerut să participați la această constituire. În orice caz vă mulțumesc că ați acceptați. Dar era normal. Vedeți, este pentru prima oară în viața mea că mă aflu în față unui academician și în mijlocul unei trupe de actori. Trebuie să mărturisesc că eu însumi sunt puțin dezorientat. Nu lăsați impresia asta, domnule comisar. Nu trebuie să vă încredeți în aparențe, doamnă. Spuneați, domnule... Floran. Ah, da. Domnule Floran, că nu v-ați din cauza sosirii domnului biuro. Exact. Atunci, de ce v-ați lectura? Din cauza mea, știți, voiam să dau câteva indicații actorilor pentru o mai bună înțelegere a textului. A, nu, nu înțelegeau. Nu, asta vreau să spun. Mă refeream la psihologia personajelor, la felul cum trebuie abordate, știți. Doream să le împărtășesc câteva gânduri personale legate de acest lucru. Ca, de exemplu. De exemplu, Nu, nu mi-amintesc am exact. Oricum, dar nu are importanță. N -n, în nu fiți atât de convins. Iertați-mă. Erați cu toții plasați exact acum? Da, e exact așa. A, și în ce moment guvernanta a anunțat sosirea victime? a spus Flora. Tocmai ne-a din repetitie. Domnișoara, ați putea să repetați aceleași gesturi și să spuneți aceleași cuvinte ca al altăieri? Um, am să încerc. Vă mulțumesc. Dați-i drumul. Unde vă Trebuie, duceți? Da păi, um, am intrat pe ușa aceasta, știți? Așa că acum am să ies. A, da, da, sigur, iertați-mă. Domnule, mm. a venit poliția. Nu, nu, Eliet, nu-i vorba de momentul ăsta. Am impresia, a. că că am încurcați. Ați intrat să anunțați stăpânul dumneavoastră sosirea domnului Biro. Ah, vă iertați, mă. <laughs> sunt da, sunt așa de emoționată. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu mai ieșiți. Nare are niciun rost. Dacă trebuie să repet ce am făcut alaltel, atunci repet exact ca alaltel. Uh, a fugit domnul Biron. I-am spus că domnul nu l-a așa de vreme, că după câte știu întâlnirea era, era pentru ora 5. Mm. S-a instalat în salonaș și și... s-a instalat și asta e tot. Am telegrafic, dar am impresia că a spus tot ce era mai important. Era de-abia ora 3, și birunul avea întâlnire la ora 5. Exact, mără comisar. a pretins că a schimbat ora întâlnirii? Ce puțin așa înțeles Eliet. Și sunteți absolut sigur că nu avea dreptate? Absolut. Îmi închipui, maestre, că aveți foarte multe preocupări. Ce vreți să spuneți, comisar? Să vă fac să admiteți următorul lucru. Ați fi putut să devansați întâlnirea și să uitați pur și simplu că ați telefonat lui birou. Presupun că întrevederea cu el nu era de o importanță capitală pentru dumneavoastră. N-am uitat absolut nimic. Bine, eu vă mulțumesc. Deci ce a ieșit. Ce s-a întâmplat după ce? Am pălăvrăgit da. între noi. Despre ce? Nu i-am da. pe unul, pe altul, despre multe. Și despre birou? Da, da, săracul. Într-adevăr n-a avut noroc. Nu trebuie să vă jenați din cauza mea. Știu foarte bine că niciunul dintre dumneavoastră nu prea l-avea la inimă. Bine, dar de aici până la al supriman... Dacă ne-am gândit numai la intenții, cu toții ați putea fi vinovați. De cum Mi-a spus maestre Sinclair că vă frecventa în speranța că într-o bună zi va fi primit la Academie. Da. Noi numim asta o vizită protocolară. De altfel nu era prima. Avea vreo șansă? Nu cred. Presupunea probabil că se poate bizui pe votul dumneavoastră? Probabil. Ah. Și se înșela Indiscreta întrebare. Aveți dreptate, scuzați-mă. M-a furat discuția. Puteți să-mi spuneți cel puțin care a fost reacția persoanelor prezente aici? Am fost cu toții surprinși. Personal nu mă așteptam la această candidatură. Totuși iar le-o menționaseră. Se poate. Iertați-mă, discutați despre cronici în general sau mai ales despre cele care vă priveau? Vorbeam în general, bineînțeles. Dați-am în această mapă toate cronicile pe care Biulon le-a consacrat în ultimii ani. Fiecare din aceste cronici te îndeamnă la Da, da, da, da, să știți că întregul dosar ar putea fi intitulat Circumstanțe Atenuante. Într-un anumit sens, s-ar putea spune că erați în legitimă apărare. Așa și este. Felul în care ne trata însemna mai mult decât o armă încărcată. Da, domnule comisar, ce se face? E nu? adică trebuie să o acceptăm, da. nu? În schimb, domnul Biro pare foarte sensibil la talentul domnișoarei Carolin. Ah, și pe bună dreptate, micuța noastră Carolin, are foarte mult talent. Oh, ah, da, și merită toate laudele. Exact ce discutam la al sunt, da. sunt convins, Sunt da, convins. Da, da. Și dacă pot să-mi spun și o părerea, v-am văzut da. săptămâna trecută la televizor. Da. Texturile au prostii, dar. I <laughs> dumneavoastră, i foarte Mulțumesc, mulțumesc să <laughs> Trebuie că ați făcut progrese foarte rapide în profesie. Ai, eu, nu știu, se poate, dar <laughs> de ce spuneți asta? Uh, uh, pentru că am în fața mea două din cronicile domnului biuron de anul trecut. Uh, serios? Nu, nu sunt prea favorabile, Pentru uh -huh. uh, că nu intuise încă dumneavoastră un în viitor talent. Îl <laughs> cunoșteați personal? Uh, uh, așa, îl întâlneam la premiere, mai schimbam câteva cuvinte. Câteva cuvinte, da. Deci ați vorbit despre cronici în general și despre biurounul special Despre biuroun care era aici alături și visa probabil la momentul când o să fie primit la Academie În timp ce asasinul lui se afla chiar în această încăpere Vreți să spuneți printre noi? Exact O, câtești de puțin Unul dintre noi asasinul sinul? E foarte amuzant Nu găsesc, doamnă, nu găsesc Credeți-vă, am studiat cu atenție topografia locului și sunt foarte puține șanse ca asasinul să fie venit din afară. Sunt convins că de asta, domnule... Flora. Iertați-vă. Da, care scrie piese polițiste, va și gândit la acest lucru. Între realitate și ficțiune este o distanță foarte mare, credeți mă Oricum, nici prin minte nu mi-a trecut să mă gândesc la așa ceva. Curios. Dumneavoastră care în taină la masa de lucru puneți la cale cele mai sofisticate crime și să vă pierdeți chiar așa cu firea în fața unui Fabre Al. Și dumneavoastră colega, domnule Lamber, ce părere aveți? Vă <laughs> bate joc de mine domnule comisar. Oh, nici de cum nu, Lambert. Funcția creează organul. Așa se spune cel puțin. De ce atunci rolul de comisar pe care l-a jucat de atâtea ori n a crea și el până la urmă o adevărată vocație Ce să mm. fac, domnule comisar, fizic nu? <laughs> Am debutat cu arsemlui pe rolul jandarmului De atunci am tot ținut-o numai pe polițiști da, da, Regizorii da. m-au etichetat definitiv Am să mor polițist Da, e adevărat că aveți un fizic mai bun decât al meu Mai autentic Să nu vă plângeți da. Sunteți foarte iubi de poliție da, asta așa e, m-am mai plătit o amendă de nu mai știu când Pe stradă toți polițiștii îmi spun salut colega Deci păi, ce mai vreți, vă bucurați de toate avantajele meseriei fără a cunoaște și poloațele Ați făcut o carieră strălucită, ca mâine veți ajunge prefect de poliție Misul da? meu, domnule oh. comisar, pot să vă pun o întrebare? Vă rog Ați spus că este foarte puțin probabil ca asasinul să fi venit din afară, de ce? Da. Din trei motive Primul, este foarte greu să intri în grădină fără să fii observat. Mm -hmm. Poarta e prevăzută cu un ochi electronic. De la fereastra bucătăriei, elit controlează toate intrările. E bine, bine dar cu o scară cât de mică se poate să rezizi? Mm -hmm. N-am spus imposibil. Am spus foarte greu. Al doilea motiv. De ce a fost nevoie ca asasinul să vină până aici ca să acționeze? Pentru gabânul ăla să cadă asupra fiecăruia dintre noi, nu? Mm, ar fi <hără> foarte riscam pentru el. Al, în sfârșit. Al treilea motiv, asasinul trebuia să știe de vizita lui Biron. Un moment, un moment, cădeți în propria dumneavoastră capcană. Niciunul dintre noi nu știa de vizita lui Biron. Asta spuneți, beavoastră. Eu vă certifica că au fost cu toții foarte surprinși când au aflat de această vizită. Pentru că nu l-așteptam decât peste două ori. Vă jigniți prietenii maestre. Pentru niște actori excelenți ca ei să simuleze surpriză, e un fără. Nu m-am gândit la asta. Domnule comisar, îmi permit să vă spun în numele colegilor mei că asemenea insinuări sunt foarte neplăcute. Doamnă, pentru Dumnezeu nu vă supărați. Eu contam pe omorul dumneavoastră. Încerc pur și simplu să nu dramatizez situația. Vă aduceți aminte maestrii Sinclair când anume va solicita domnul Biuron această întrevedere? Da. Era în ziua cu ședința consacrată dicționarului. Eram bolnav și nu m-am dus. M-a surprins și chiar m-a amuzat că Biuron mi-a telefonat exact în ziua aceea. Era într-o joi. Acum cinci zile. Îmi permite, domnule comisar. Da, Dacă Biuron a fost asasinat cu revolverul maestrului Sinclair, înseamnă că asasinul știa unde-și ține maestrul arma, nu? E foarte logic. Deci nu poate fi vorba decât de cineva de casă. N-am spus nicio clipă că revolverul maestrul este arma crimei. Am spus doar că e un 635 și că victima a fost asasinată cu o armă de acest tip. Cum vă explicați atunci că din încărcătorul revolverului lipsește exact un glonț? Nu Numai maestrul Sinclair ar putea să ne lămurească, dar nu-și aduce aminte. Arma e de foarte multă vreme sertarul biroului. și cu mine suntem singuri aici, destul de vulnerabili. Dar nu m-am servit niciodată de armă, așa că sunt incapabil să vă spun dacă încărcătorul era plin sau nu... Și, bineînțeles, nu-i puteți spune dacă mai era la locul ei atunci când ați început lectura piesei. Dar nici nu mă minte să verific acest lucru. Era vorba suntuleri între prieteni. Cine s-ar fi gândit că o să am nevoie de o armă? Sta acolo în fundul sărtarului, sub cărtii, faptul că o știu la îndemână îmi dă un sentiment de siguranță. Pentru că, de fapt, aș fi incapabil să o folosesc. Și, bineînțeles, nimeni n- Probabil că asasinul a folosit un amortizor. Înseamnă că nu cunoște arma. În privința asta ne vom lămuri destul de repede. Dar asta a sta, da. vă explicați asta că arma a fost găsită după crimă, tot în sertar. Simplu de detaliu de regie. De în de după crimă ar fi fost foarte ușor asasinului să o pună la loc. Cineva dintre dumneavoastră s-a apropiat de birou? De cine să mai știe? Singura a spus în zăpăceala de după crimă, nu? Poate că cineva totuși a surprins un detaliu. să denunț. E atunci și am să mă autodenunț. M-am dus după poșetă. Vroiam să fumez o țigară. Credeți că era momentul? Și încă cum? Mai ales în asemenea momente, simt nevoia să fumez. Și colegii dumneavoastră? S-au repezit cu toții în salonaș. Erați singură în fața biroului? Nu. Era Mm. Ce faceți acolo? Căutam printre cărți numărul de telefon al jandarmeriei din Rambuie. l în agent. Fără ca măcar să verificați dacă e liet, nu cumva s-a înșelat? Știi ce? Vă rog, eu, hai să o luăm în ordine cronologică. Cine a ieșit în timpul pauzei? Julien. Da, Julien. De ce? Vă plictisea conversația? Nu, no, de fapt. M-am dus în bibliotecă să-mi repet monologul, dar. Rog, nu sunt singurul care a ieșit în timpul pauzei. Și în orice caz, în orice caz, Julien n-a părăsit biblioteca. De unde știți? Păi, cum de unde? Am auzit cu toți și a repetat or tot timp. <laughs> Ultima ediție a ziarului de seară, domnule. Și uitați-vă o nouă surpriză. Ce surpriză? ce -am mai puteți să inventeze, Locul crimei. Extraordinar! Extra. Ah, nu se poate. No. Asta e bun. Da, îți lăsați un pic, de unde au luat fotografia salonului? Da, acum trei ani, când am fost ales secretar pe viață la Academie, a apărut o fotografie în jur de france. M-ar mira să fie aceeași. Ce acum trei ani, încă nu a apăruse venera, venera din fil, deci de pe comodă. Ați adus-o acum șase luni, din străinătate, când m-ați angajat și pe mine. Adevărat, a, domnule Comisar, are dreptate. Da, după, după părerea mea, cele două fotografii au fost făcute ieri dimineața. Priviți, priviți. Aici, aici, la dreapta, se vede puțin din țeava aspiratorului. Când a venit inspectorul, tocmai făceam curat. Care inspector? El e despre nou cum s-a întâmplat. Da. Ieri dimineața a venit un domn. A spus că este inspector de poliție și că l-ați trimis dumneavoastră. Mi-a arătat o legitimație și a spus că a venit să facă niște fotografii pentru dosar și că nu trebuie să-l deranjez pe domnul care încă nu se sculase, știți? După câte te văd, m-a pe sfoară. De unde puteam să știu, domnule comisar, de unde puteam să știți? De tu nu ești de vine. N-ai ce să-ți reproșezi? Hai, hai, hai, nu mai plânge. E de necrezut, un scandal, uzurpare de identitate. Ei prefectului spre fecului, vă recunosc personal. Și ce credeți că îmi că spune editorul meu? Calibrările se bat pentru ultima mea carte care până acum nu a avea succes prea mare. Scoate oh, o nouă ediție și îmi cere autorizația să pună pe carte o banderolă reclamă de prost gust. Nu, eh. nu, no, no, no, nu, se poate. E un coșmar. Maestre, vă rog să vă liniștiți. Mai aveți mult, domnule comisar. Aș dori să mă decnesc. Încă o clipă, dacă nu vă cer prea mult. Mm -hmm. Mm -hmm. Aș vrea să aflu cine a mai părăsit saronul în timpul pauzei și mărturia dumneavoastră a tuturor am este foarte prețioasă. Știți, am condus-o pe doamna Monii la baie. Da, exact. Cerusem voie să mă retrag, să mă aranjez puțin. A dura mult? Osta. Ce gala, sunteți. A, nu, nu, nu, înțelegeți-mă, bărbatul a pus întrebarea ce comisarul. A, înțeleg, n-aș putea să vă spun 5-10 minute. A, și n-ați auzit nimic? Vreo împușcătură? nu, <laughs> sigur nu. V-ați întâlnit cu cineva pe culo nu am văzut pe nimeni și n-am auzit nimic. Îmi pare rău. Da, da, mulțumesc. Dacă îmi v-ați întors în camera ați băgat de seama dacă lipsea cineva? Cred că toată lumea era aici. Da, țin minte că Ghion a ieșit după ce am intrat eu, nu, Ghiom? Da, Ai fost ceva da, parcă de la de telefon. De... Da, e adevărat, l-am condus pe de... domnul la telefon, da. Dar cineva a la telefon? Domnule, era ceva personal. Deși neva știa că vă poate găsi aici și ați dat mărul de telefon. E adevărat, îl preveniți de alte pe domnul Sinclair. Absolut exact. Da. Da. Ați lipsit mult timp? Cred că da, interlocutorul meu e foarte vorbăreț. Identitatea lui? El, e neavărată nevoie? După mine da, puteți să nu-mi răspundeți. A, nu, nu, nu. Dar mai devreme sau mai târziu tot am să aflu. Nu sigur. Era adjunctul primarului din vezine. Ieri a avut o ședință a Consiliului Municipal la ordinea de zi, viitoarea casă de cultură. Domnule comisar, am toate șansele să fiu numit director. Ah, <gângă> Mai ales acum când biroul a murit. Da, e, e, e, e, e, ce vreți să spuneți? Iată ce. Anul trecut s-a anunțat în presă, în mod pripit, se pare, numirea dumneavoastră mm. La Pontoise. Da, da Într-un post analog. Ori am aici un articol semnat de birou. Un articol foarte mic. Unde n ai balan post. Mm? Ah, uite -l. Citez. Pentru sănătatea morală și echilibrul intelectual al locuitorilor din Pontoaz, numirea în postul de director al Casei de Cultură a celui mai puțin semnificativ regizor... Da, da, da, da, cunosc, cunosc articolul, mai departe, cunosc aici, da. știu eu despre celălalt. Da? Și? Drept care, bineînțeles, consilierii municipali. V-au de pe listă. Da, drept care, bineînțeles, l-am ucis pe om ca să nu repete la vezină povestea din Pontoaz. Asta o spuneți dumneavoastră, nu eu. Nu spuneți, dar o gândiți, să simți. Eu sunt obligat să mă gândesc la toți. Deci ați rămas un timp la telefon. Da, m-am întors odată cu Carol, îmi dădeam să închid ușa când a apărut ea. Yeah. A, ah, bun. Și dumneavoastră, domnule a ați ieșit? Unde ați fost? E chicit, domnule comisar. Ca să pot pleca, a trebuit să aștept întoarcerea doamnei directoare. Unde am fost? Și presupun că dacă ați văzut, sau auzit ceva. V-aș fi spus, domnule comisar. De altfel, l-am lipsit foarte puțin. Domnule Igheon, spuneți că v-ați întors odată cu domnul Da. Pe aceeași ușe? Exact, Care ușe? Aceasta. Pe culoare era un, era un telefon, parcă, nu? Da, era un telefon, de acolo am vorbit. Domnule Caroline, e davă, dar pe unde ați ieșit ca să vă duceți la pe bani? Pe, pe, nu, pe acolo. Ah, pe pe acolo. acolo e, atunci explicați-mi, vă rog, de ce v-ați întors pe aici? Nu e drumul cel mai scurt. A trebuit să traverseați culoarul. E de adevărat, mi-aduc aminte. Pur și simplu am greșit drumul. N-am mai găsit ușa pe care ieșisem. de ah, Deci asta era. Da. Dar, prin urmare, la un moment dat, fiecare dintre dumneavoastră a ieșit din această încăpere, da? Ah, cu excepția dumneavoastră, domnule Floran. Nu, nu, nu. Am ieșit și eu să-i cer puțin apă lui Eliet. Trebuia să iau un medicament la ore fixe. M-am dus direct la bucătărie. Cunoașteți bine casa? Sunt un prieten vechi al domnului saint A, afară de dumneavoastră, mai veni cineva pe aici? Înainte de această repetiție? Nu, nu, nimeni. În afară de Monic, bineînțeles. A, dar sunt ani de zile de când n-am mai fost pe aici, de la divorț. Știți, el, Floran, sosul meu. Pe Maxim, să clar, l-am cunoscut când m-am căsătorit cu Floran și mă leagă de această casă amintiri foarte dragi. Am regretat foarte mult că n-a mai fost posibil să vă văd, maestre. E, și eu, dragă mea, dar nu de decât de dumneata să-mi fac o vizită. Nimic nu mi-ar fi făcut mai mare o, plăcere. Sunteți drăguți, dar am preferat să șterg buretele tot ce mi a ducea aminte de Floran. M-a prea bine de vreme ce, un an de la divorț, Începează repetițiile la una din piesele domnului Folang. Teatru i teatru, domnule! Vă rog să mă iertați. Domnule Folang, da. să revenim la momentul când ați da. ieșit din cameră. V-ați dus după apă. Eliet era în bucătărie. Nu. Nu era nimeni. Tot ce se poate? Nu stau tot timpul în bucătărie. -a -a. Înțeleg că ați lipsit foarte puțin. Da, atât să-mi iau da. un medicament. Da. Am reluat repetiția imediat după ce m-am întors. Sau, mă rog, am mai discutat puțin despre un rol încă nedistribuit. Am trecut în revistă câteva soluții posibile. Până la urmă, maestrul Clair a acceptat să repete el. Da, da. Era o experiență inedită pentru mm. mine. Ce căutați, domnule comisar? Asta. Ce? ce asta? asta? Urmic emisător. Emisător? Toată discuția noastră a fost urmărită de la distanță. Cineva ascultă tot ce vorbim noi? Mi-am închipuit eu că nu o să se mulțumească cu fotografia. Vor și sunet, nu numai imagine. Credeți că falsul polițist a pus drăciea asta aici? Bineînțeles. Și cum nu emite de decât pe o distanță scurtă, acest imaz domn trebuie să fie într-o mașină undeva prin apropiere. microfoane în mare. casa mea! Chem avocatul și intentez acțiune de violare de domiciu. Să nu faceți asta, maestre. Vă rog eu să nu faceți. Nu ați reușit decât să creați o publicitate suplimentară în jurul acestei afacere exact invers decât ceea ce urmăreți. Perfect! Cu cât mai multă publicitate, cu atât cu mai, le... mai bine pentru piesa. Să nu spui, draga mea, că ai în continuare intenția să montez piesa lui Floro. De ce nu? Avem o reclamă senzațională cum niciun teatru n-a avut vreodată. Da, da, calculând la tariful actual al ziarelor, avem numai până acum o publicitate de 200 milioane de franci. <laughs> Și asta e doar început. Monia are dreptate, e un vis ce lansare, vă dați seama. Chiar da. vă dați Pozicare. seama de imoralitatea atitudinii voastre? Dragă, Maxim, eu am semnat contracte cu actorii pe care i-am angajat. Crezi că moralitatea lor va merge până acolo încât să-mi facă cadou despăgubirile pe care trebuie să le plătesc dacă nu respect angajamentele? Ha! Întreabă-i! Da, întreabă de adevăr, sunt nu profităm de ocazie. Și pe urmă nu uitați! Am un teatru pe cap, salariați cu anul și n-am alt spectacol! Nu mai există piese, nu mai există autori. Ce dovadă mai vreți dacă asta e tot ce am găsit? Mm. Mulțumesc pentru apreciere. Bine, dar nu-mi puteți cere să fiu de acord atunci când o crimă este folosită pentru lansarea unui spectacol. Să se profite de asasinarea lui Biron pentru a se face reclamă unei piese? Dacă l-ar fi prima oară când ne-ar dă o mână de ajutor? <coughs> și slavă domnului și ultima. Oricum, doamnă Moni, s-ar putea să fiți obligată să amânați premiera. Păi, nu uitați, va trebui să o sau să îl. Înlocuiți pe vinovat. Oh, dacă îmi luați vedeta în ajunul generalei, o să mai aveți un cadavru pe cap, al meu. Fiucat, nu, nu a fost cum aude de vorba vedete, și închip imediat că e vorba despre el. Să că găsești mai ușor alt regizor care să facă ceea ce faci tu și care să joace și alea trei vorbe ale tale decât un actor care să joace rolul meu. Oh, oh, în concluzie, oh, oh, oh. singurul oh, oh. care nu poate fi înlocuit, sunteți dumneavoastră, dumneavoastră. Să nu vă imaginați că mă voi acuza numai pentru a-mi salva piesa. Cunoați destui autor care ar fi în stare de mai mult ca să-și vadă jucată piesa. Spuneți, maestre, alalte, cu toți protagoniștii aici, era o atmosferă calmă, destinsă? Comisar, era o atmosferă foarte plăcută. În timpul pauzei s-a bun șampanie. Șampanie? Da. Mm -hmm. dar nu mi-a spus lucrul acesta. E adevărat. Am uitat de șampanie. Ah, și personal am mai uitat ceva. Și eu am ieșit din această încăpere. Când am răcat pe Eliet să servească șampanie. Apropo, Eliet, adună ceva rece de băută. Șampanie, domnule? Nu, nu. Eh. Nu este momentul. Sunt convins că nimeni nu mai are chef de așa ceva. Aș bea cu plăcere un pahar cu apă. și eu, și eu vreau, și eu Adune apă și sub de fructe. Bine, domnule. Așadar, a existat o pauză în timpul care s-a servit și în care fiecare dintre dumneavoastră a părăsit încăperea. Da. Erați deja aici, domnule Lambert? Da, când am venit eu, șampania curgea în valuri, da. Mi-am făcut intrarea în calitate de inspector de poliție. E gluma mea clasică. Da, foarte bună glumă. Maestru era să leșine. De ce maestre? Aveți ceva pe conștiință? Suport greu emoțiile. privilegiul legiul După cât știu, tu, domnule Lambert, sunteți primul polițist care ajunge la locul crimei înainte ca să fie comisă. Sau poate că deja. Sau poate că dumneavoastră sunteți asasinul? Domnule, cum Vă rog, și după ce ați băut șampania, ați relua lectura? Da, da, nu mai erau decât câteva replici. Mm, vreau să vă rog ceva. Vreți să reluați lectura? Vreți să spuneți ultimele replice ale actului? Dacă e Concentrați-vă să Simt că este ceva malefic în încăperea. Mă duc să-l caut pe profesor. Nu ne singure. Nu o să dureze mult. Nu uitați că eu sunt aici. că de vreme rămânem împreună, nu avem de ce să ne dăm. Alege dacă asasinul se află chiar în casă. De ce profesorul nu stă cu noi? Este un om ciudat, mi-e frică de el. De ce e rud să vin aici? Eu nici nu știam că există până în Senat. Bine, dar atunci. Profesorul e mort. A fost asasinat. Cortina. E sfârșitul actului Perfect. Vă mulțumesc. Ce s-a întâmplat între momentul acesta și momentul în care a intrat Eliet și a anunțat? Macabra ei descoperă. Nimic, nu s-a întâmplat nimic. Elieta a intrat imediat. Cum vreți să spuneți că cele două da. replici, cea din piesă și cea reală, au fost rosite aproape la același timp? Da, a murit. A murit, da. Cum asta, ne-a șocat atât de mult? Da, Într-adevăr, această suprapunere de replici este tulburătoare. Poți să citesc și eu piesa a dumneavoastră, domnule Foran? Bineînțeles, vă dau un text. Aș fi încântat să cunosc părerea unui specialist. Da, mă simt onorat. Și că dacă realitatea e atât de aproape de ficțiune, poate că numele asasinu există într-un fel în această piesă. Băuturile, vă rog! Mulțumesc, Ce doriți să beți, domnule comisar? Uh, un suc de portocale, dacă se poate. De mulțumesc, de mulțumesc. Uh, trebuie să vă mulțumesc, mulțumesc. că n-ați lăsat pe nimeni să intre aici. Decât cu drama asta sunt pur și simplu asaltat. Domnul Flora, de ce era nevoie să veniți cu toți aici să repetați piesa? Pur și simplu pentru că vroiam să cunosc părerea prietenului meu, Clair. Bine, dar de ce aici? Nu era mai simplu să vă întâlniți cu toții la Paris? Da, Maxim Sinclair era puțin gripat. Gripat? Ați avut gripă, domnule? Nu era chiar gripă. Oh, mă miram și eu. Poftiți! Medicamentul dumneavoastră. Da, mulțumesc Nu, nu, nu, nu, nu beți, nu beți. De ce să nu beau? Nu știu de ce, dar mi-au răsărit brusc în minte toate coincidențele astea. Ai de să nu exagerăm, nu sunt superstițios. Și pe urmă, n-am să fiu asasinat în prezența unui comisar de poliție. Domnule comisar, îmi permiteți să beau? Vă permit, maestră. Mulțumesc. Vedeți că nu am murit? Da, domnule! Am tras o spaimă soră cu moartea. Tot infernul ăsta din ultimele zile nu stau prea grozav cu inima. Apa era rece ca gheața și. Ce nu mi trebuie mai mult Acum vă simțiți bine? Da, da, da, mulțumesc E în regulă, Da, și vreau să văd cum arăta comisarul când am leșinat El care mi-a mi permis să beau da. Nu prea se simțea în largul lui Credeți că bănuiește? Sunt convins că știe S-ar putea mai mult ca sigur. În orice caz, dacă încă nu știe, o să afli curând E un timp meticulos, încăpățânat și perseverent și logic de la bun început a prins un fir și nu se lasă până nu-i de cap. <laughs> nu-i scapă niciun detaliu. De cam dată n-a făcut nicio aluzie la articolașul acela calomios, dar va dori să afle mai mult. În <laughs> ce fel, oare? Nici o grijă, dragul meu. Se vor găsi destui binevoitori care să-l informeze și pe urmă e să se ducă la unul sau doi colegi de-ai mei și vor spune fără pic de maliciozitate că păream să nu tresc o deosebită stimă pentru biron. Care biron era foarte E puțin stimat de către ceilalți e, Tocmai de aceea va dori să descopere Târcul ascuns al acestei situații Probabil <laughs> Crede-mă, Floron, n-aveam de ales Vă înțeleg, Mulțumesc. Îmi face bine să vorbesc cu cineva Să mă dă nu unui prieten E singurul care știe De când cu povestea asta Nu mai sunt om Biron chiar vă amenințase? Mm. Tocmai unise bunul meu Prieten dutru. Iar eu fusesem numit secretar pe viața la Academiei. Mă povenesc cu biroul, că dă busta la mine acasă și îmi spune că tânjește după fotoliul lui Lacroix. Hmm. Oh, a fost agresiv, ne-am certat, bineînțeles. M-a făcut să înțeleg că e foarte capabil să fac anumite revelații picante. Aha. Îmi cerea să folosesc influența mea pentru a-i obține un număr suficient de voturi. Mm. Și ați acceptat? Ce putem să fac? Acum două zile venea după rezultat. Nu știam ce să-i spun. era și frică de întâlnirea asta. Credeți că și ar fi pus în practică amenințare? Mm, toate. Era un om periculos. De fapt, ce știa el exact? Ceea ce scrisese și presa la vremea aceea, adică destul de puțin, nu? A, nu? Nu, nu, nu. A profitat de faptul că a fost acolo. Nu știu dacă s-a dus special pentru asta. Nu știu, acolo a cules niște mărturii, Nebunile mele din tinerețe... Le-ar fi înflorit, el, bineînțeles, cu mm. le detalii mai puțin exacte. Dar s-a terminat, încercați să nu vă mai gândiți la toate astea. Aș vrea și eu, dar ai citit ziarele? Mâine s-a și uitat. A, bine ar fi. Până vin ei, mă duc să vă timp puțin. Vin cu dumneavoastră. Bună ziua, drășoară Carol. Bună ziua. Poți să vă ajut? Căutați uh, ceva? Nu, nu. De ce? Așa, când văd pe cineva în patru și mutând de colo-colo pernele de pe uh, divan, mă gândesc că poate caută ceva. Uh, de formație profesională. Uh, da, nu-mi găseam bricheta. Asta e. Doriți o țigară? Uh, cu plăcere, nu mai am niciuna. Atunci, dacă nu sunt indiscret, de ce căutați bricheta? Uh, pentru că mi-a căzut, de aceea. Vreau să vă arăt ceva. Ce nu? Recunoașteți fotografia? Oh, unde ați găsit-o? La cel căruia a fost destinată. Cu o dedicație atât de grațioasă. Frumoasă fotografie. Dar după părerea mea să sunteți mai frumoasă în realitate. Oh, mulțumesc, domnule comisar. Pot să o iau? Bineînțeles. Dar mai întâi aș vrea să vă mai pun o întrebare. Vă rog. V-am întrebat alalte dacă-l cunoașteți pe birou și mi-ați răspuns că l-ați cunoscut doar așa. Da. Iertați-mă, pentru mine, doar așa înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât ca oricare altul. Ori după dedicație, părea să nutriți pentru el orice în afară de indiferență. Nu prea văd de ce v-ar interesa relațiile mele cu birou, domnule comisar. Asta eu hotărăsc. Curios, dar ori de câte ori e vorba de o crimă, tot ce are legătură cu victima de aproape sau de departe, dar mai ales de aproape, să știți că ne interesează. E dreptate, sunt stupidă. Vă rog să mă iertați, domnule comisar. Erați la curent de vizita pe care biuron trebuia să o facă domnului Sinclair? Da, eram. El v-a spus? Da, el. V-a spus că și întâlnirea a fost devansată cu două ore? Nu, asta nu. Deci ați fost surprinsă că a venit așa devreme? Da, am fost. Vă mulțumesc. Ah, puteți să-mi spuneți unde e baia dacă sunteți răguță? Baia da, da, baie. pe Pe, culoar. A doua sau a treia ușă la stânga, la dreapta. La dreapta sau la stânga? La dreapta, cred. A, mulțumesc. Ei, dar ce văd pe fereastră? Iată, uite, avem un safir. E chiar prietenul noastră, Julien. Julien? Domnul Julien, veniți pe aici! M-am văzut. Vine. Drăguț, bea, nu i așa? Nu-mi răspundeți, dar știu că mă și părerea. Elegant, simpatic, formați un cuplu într-adevăr foarte frumos. Domnule comisar... Feliștele mele! Poftiți! Poftiți! Ce mai faceți? Da, mulțumesc, bine! Dar ce faceți în parc? Căutați ceva? <gătări> nu, de ce? Nu, nu-ți face probleme, e o manie. Comisarul ne vede pe toți tot timpul căutând câte ceva, asta e tot. Da, nu, nu înțeleg. E malițioasă. Dacă cineva caută ceva aici... Acela sunt eu. Ah, da, da, mă și-l apropo comisare, cum mai merge încheta? N merge, dar cu pași mărunți. Când ne-ați convocat pe toți azi după masă, înseamnă că aveți un motiv. Sper. De -astra eu continui să cred că soluția problemei este aici, în casă. comisar. Și sunt sigur că o să puteți să mă ajutați. Și eu? Ah, nu numai dumneavoastră. Conteți pe toți și de Aici. Domnule comisar, dacă pot să vă fiu de folos, vă stau la dispoziție. Mulțumesc, cream sigur. Ați mai venit cu cineva? Da, am venit cu Ghion, și parchează mașina. Adam da, am văzut-o. Vorbesc de mașina. Splendidă, dar ce? Un Porsche. E, trebuie să custe ochii din cap. Asta cam așa, e, dar e, nu ne-ați chemat aici să discutăm despre mașina lui Ghion? A, nu? bineînțeles că nu. E, cum să vă spun, simt nevoia uneori să crezi așa o diversiune. <laughs> Știți, când de devine rutină, e bine să mai evadezi din când în când și să mai vorbi și despre altceva Da, da, asta nu prea vă seamănă, domnule comisar, eu cred că din potrivă Toate întrebările dumneavoastră, chiar și cele mai insignifiante, au o semnificație Deci, nu cred că ați rămas 20 de minute la mine acasă, azi dimineață, doar de dragul conversației mele Dar de ce nu? Aș fi stat și mai mult dacă n-avem alte vizite de făcut. N-am stat decât 20 de minute? Exact. Ați venit la 11 fără 20 și ați plecat fix la 11. Sper că nu v-am deranjat prea mult. Aluva, și ți -a cât de puțin, domnule comisar. Mi-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă despre meseria mea. Pasionantă meserie. E, și eu sunt câteodată obligat să joc teatru, dar pe textul meu improvizez într-un fel. M-am întrebat întotdeauna cum face să învățați pe de rost atâtea roluri. <gătări> Știți, și eu nu prea am memorii și sunt nevoit să iau notițe tot timpul. <gătări> Așa cum, fără a ați și observat. Iertați-mă, înainte de a fi actor, cu ce v-ați ocupat? Am lucrat în televiziune la montaj. Interesant. Ah, domnilor. Eu mă aftiți, vă rog. Am, am întârziat cumva? de Deloc! Bună ziua, domnule comisar! Bună epurașele! Bună scumpete! Epurați? Scumpete? Nu uitați, așa vorbim noi în teatru. Da, din așa din vorbim noi în teatru. Am remarcat al de-alcatului Ghiom. De fapt, încep să mă obișnuiesc, da. nu e ca la poliție, da. dar n-am absolut nimic împotrivă. Așa, da. final. Domnul șeara Caroline, da. domnule Julien, Vreau da. mă rog să mă lăsați puțin singur cu domnul Ghiom. Noi mergem în bibliotecă să repetăm actul 2. Vă mulțumesc! Domnule Ghiom, îmi pare bine că vă văd. Vreau să vă arăt ceva. Poftim. Ce? Am găsit acest articol în mașina descrisă a lui Biuro. Ultima lui cronică. N-a avut timp să o termine și sunt câteva rânduri care vă privesc. Deci, oricare ar fi riscurile, trebuie să vă spui adevărul și să vorbești măcar o dată despre activitatea lui Ghiom Vasinski. Ce-a să spun cu asta? Eu știu, eu ar fi trebuit să-l întrebați pe el, domnule comisar. Da, dar acum vă întreb pe dumneavoastră. Ei, domnule comisar, chiar credeți că aș fi putut să-l amenizi așa, în un fel, pe biuron sau ce? Nu, înțeleg nu știu. Că... Îmi pun întrebarea. Da, da, acum, dacă vă interesează părerea mea... O solicit chiar. Cum începe articolul? Să știți că am pus aceeași întrebare. Pare să fie un fel de panoramă a ultimei stagiuni. Pentru revistă, Probabil. Da, ah, da, da. În orice caz, ceea ce mi-ați citit adineauri este un fel de clișeu. Aforismul clasic. Nu e bine întotdeauna să pe adevărul, e periculos să scrii ce gândești. Dar de ce? Fari, nu? Trebuie să mințim. Știu, e o necesitate elementară a vieții în comun, probabil. Frumos aforism. Oricum, biroul nu prea va avea la inimă. Oh, oh, nici nu aveam pretenția să mă iubească. Apropo de minciună, da. m-ați mințit la altăieri când mi-ați spus că ați primit un telefon de la primarul adjunct din Vezine. Eu? Am verificat. Să știți că am întrebat toată lumea. Nu va telefona nimeni. Intrigat am cerut informații despre dumneavoastră. O închetă rapidă și discretă. Dar nu știam că discreția e calitatea dominantă a poliției. Dar n-am spus asta. Facem și noi ce putem. Dar am aflat că în trecut ați avut niște prieteni îndoielnice. Adică, ce vreți să spuneți? -ai exact aici? ceea ce spun. Ce? Adică. Am verificat cu multă atenție. Mă refer la unele prietenii a căror calitate este discutabilă. Vai, domnule, cum... eu dar să o poveste așa de veche că... Am mai aflat de asemenea că aveți mari probleme de bani. <laughs> da, asta e mai recent. Cum s-ar spune, aveți un standard de viață e. care depășește posibilitățile de la Să cunosc puțin oameni care trăiesc sub posibilitățile lor. Dar nu face legătură e între problemele mere de bani și moartea lui biron. Poate că legătura e telefonul de alaltări. Telefonul de alaltări? misteriosul corespondent a cărui identitate mi-o veți dezvălui fără îndoială acum. Domnule comisar, uite ce este. Eu. Ah, bună rățuie! Bună e, uh, uh, uh, uh. uh. Domnule comisar, profesorul va așteaptă. eu, da, vă rog? Uh, o să luăm conversația mai târziu. Bine, de acord, eu mă duc în grădină și mai se rup, se bine? Da, da, dar toată publicitatea făcută în jurul acestei povești îl scoate din sărine. Asta e bine pentru piesa dumneavoastră, domnule Fău. nesperat! Dar să nu contați pe asesinarea unui cronicar dramatic la fiecare nouă piesă. Din păcate. Pentru cine? Din păcate pentru mine, bineînțeles, dar nu doresc moartea cronicarilor. Eh, asta eh, Apropo, v-am citit piesa. Aș fi fericit să vă aflu părerea. Dar n-ați terminat-o. De ce? <hă>, ezit între două finaluri. Ca să fiu sincer, nu vroiam ca interpreții mei să afle chiar de la început soluția. De ce? Ca să-i văd cum reacționează și ca să repete mai sincer. Iertați-mă, domnule comisar. Vorbim despre da, da? piesa domnului Flora? E ceva care m-a șocat și aș vrea să vă cunosc părerea. Ce anume? Mm. Am fost cu toți impresionați de paralelismul dintre ceea ce s-a petrecut aici și evenimentele din piesă. E adevărat, există coincidențe. Puțin spus coincidență. Am putea aproape identifica fiecare personaj cu unul dintre dumneavoastră. Da, se poate, într-adevăr. Nu m-am gândit. Eu m-am gândit. Ca îmi pune pe gânduri Cine a citit piesa la afară de cei prezenti? Foarte, uh. foarte puțin Cei câțiva actori susceptibili să joace rolurile nedistribuite uh. Toți cei care le-au refuzat Un regiment de prieteni, o armată de producători Doriți lista completă? No, nu, nu cred că e necesar Aici trebuie să caut uh. Continuați să credeți că asasinul e printre noi? Nu, no, e stupid uh. Nu e niciun ucigaș aici, domnule comisar Niciunul dintre noi n-a tras în viața lui cu pușca Ia cine e asasinul și a fost omorât ca să nu-l dea vina. Te rog puțină decența. Sau atunci și el e asasinul și asasinul și asasinul. E mai tași, dracului. E gata foarte bine, gata am să-l Foarte bine faci, să știi foarte bine. Dacă îi s-a întâmplat ceva prietenului meu, n-a vrut să toată viața. Flora, vezi ce se întâmplă, te rog. Absolut nimic. Maestrule, foarte bine. Și-a regăsit vitalitatea. A surprins un fotograf în copac. De unde? De la fereastra a tras cu carabina asta de copil, nu pure. Pure o mori Pure-o bine, Eliet, și nu mai lăsa nicio armă la îndemână Mă duc să-l mai văd. Vă-l frumos, așteptați-mă o clipă. Eliet, ai cu mine. Vedeți? Ce atâta dramă. O câlimă mai merge. Două e prea mult. Te admir, dragul meu, dacă mai ești în stare să glumești. Cu atât mai mult, cu cât comisarul a fost clar. Asasinul este printre noi. Inclusiv tu. Ba nu, e? pentru că de un lucru sunt absolut sigur. Nu eu sunt asasin. Dar nici eu. Eu nici atât. Atunci tu, Caroline? Lasă-ți în penă. că tata a vrut să știu, prin eliminare n-am rămas decât eu. Afacerea e rezolvată. Sau Lambert, de ce n-a venit Lambert? Da, de, chiar, ce, chiar, ce chiar, ce de ce, chiar, chiar, de ce, de ce? Presupun că a fost convocat odată cu noi. Nu, nu? așa, nu, nu, nu m-am gândit. Lambert e criminal. Sigur că ne-a spus că s-a săturat să tot joace rolul de polițiști. A vrut să mai schimbe și el, dar avea un aer ciudat. Aer unui om care tocmai. Nu, nu vi s-a părut... și eu cred că am și umor, ausea, aia e că nu te prinde, gata, nu ești un actor de compoziție. Rămâi la rolul te... principal, da. ne scozi destul ochii cu asta. Nu. Te rog, dragăte, tu nu ți-ai schimbat genul, genul te-a schimbat pe tine. Foarte noi și foarte <laughs> original, ești totuși mai bun în textele altora. Chiar și în celelală lui Florent, toată lumea știe că joc roluri mici ca să am mai mult timp pentru conducerea teatrului. E, bravo! Arta dramatică îți va rămâne în veci recurs. Hai, liniște, liniște! <sus> uh, Julia, ce vrei să ne spui? Hm? Singura idee genială pe care ai avut-o în piesa ta ...e că mi-ai dat mie rolul principal. Oh, ce amabilă, e, Juliet. Preferam să fie genială piesa. Da, o să vedeți ce o să fac din rol, că am și eu ideile mele domnule. Da, mai uite, de tale, nu mai pot eu. Nu știu decât să ne asculti indicația. Gata, atât. A, da, nu, atât. dacă A. începem da. să ne porcăim, eu am plecat. Să nu poți să pleci, că l-așteptăm pe comisar. Uite da. ce e, Ghion... Am să spun două vorbe care o să-ți facă plăcere. Ia, e, atunci fiți atât de drăguși și rezolvați-vă problemele în camera de alături. Trebuie să vă aduc aminte că ne aflăm în casa unui academician și că nu e cazul să vă bateți ca țiganii la ușa cortului. tata. Da, da, da. așa e. Hai, Julien, hai. Ascultă-mă carodată glasul bine, o faci mai bine? Eu tot. Eu să Cum se mai simte, domnule comisar? În plină formă. Vine într-o clipă. Ușoră, Carolina. Da? Cred că am găsit ce căutați atunci. Ah, nu. pudriera. Vă aparține, nu? Da. Încep să înțeleg de ce vă chinuiați atâta să o găsiți. O pudieră de aur. Poftim. Da, cartier. Mulțumesc. Știți unde am găsit-o? La baie, bineînțeles. Nu. În salonaș, unde aștepta victima. Pe consolă, mm. exact lângă birou. Profesor a găsit-o și mi-a dat-o. Nu înțeleg, domnule comisar. Norocul meu și eu care contam pe dumneavoastră. Pe mine? Pentru ce? Pentru a elucida un moment important al anchetei mele. Sunteți ultima persoană care l-a văzut pe birou în viață? Domnule comisar? Sau prima care l-a văzut mort? Oh. Și mă gândeam ah. că poate o să-mi spuneți cum era când l-ați găsit. Nu vă înțeleg insinuările, domnule comisar, și mm -hmm. nu le-am văzut niciodată pe birou aici. Atunci ar trebui să-mi explicați pe ce căi misterioase a ajuns această pudră în salonaș. Că e și mai e ceva. Pe capacul pudririi sunt două inițiale: F și V. Nu puteți să-mi spuneți nici ale cui sunt inițiale. E simplu, domnule comisar. Sunt inițialele scumpului nostru autor. Fostul meu soț, Florin Valet. Pudriera e un cadou pentru o interpretă care a găsise toate talentele. mă dole, Toran, nu știa. E, e foarte firesc, era normal să aflați și nu văd ce legătură ar fi între un cadou oferit unei tinere actrițe și moartea lui Biron. <laughs> Ceea ce e într-adevăr admirabil aici e că nimeni nu vede ce legătură între el însuși și moartea lui Biron. Și totuși, undeva, această legătură trebuie să existe. Dar am să o caut și am să o găsesc. Am impresia că ceea ce căutați dumneavoastră în mod special e să provocați frică și să băgați zanie în vreo. Vă înșelați, domnule comisar. Nu avem decât afecțiune și stima unii pentru alții. Suntem uniți. Formăm o mare familie. Știu, știu, mi-am dat seama. Dar totuși uitați că în familia voastră se află un asas. Asta dumneavoastră o spuneți. Dovediți-o! Pot să vă asigur că sunteți pe un drum greșit. Răspundem unii de ceilalți. V-am mai spus odată. Căutați în altă parte. Adevărul va veni de afară. Bună ziua, fratea nume. Bună ziua! Domnule Mă scuzați, domnule comisar, dar am venit cât am putut de repede. Știți, vin direct de la filmare. Dar ce rol interpretați? Un agent de poliție la poarta unui lic. E, vă rog! Da, da, mă încă n-am ajuns la rolul prefectului. Domnule Lambert, v-aș ruga să-mi precizez câteva lucruri. Da, la dispoziția dumneavoastră. Alaltă, când a sosit, mi-a spus că a zărit pe cineva pe terasă. Exact, o fracțiune de secundă. Bărbat sau femeie? Mi-e greu să precizez. Ați putea să-mi arătați locul exact? Da, cam la înălțimea acestei ferestre. Și în ce direcție mergea persoana? v-am spus. <laughs> Abia dacă l-am zărit, cred că. Așa, bă. Da, și deci nimeni nu-l putea vedea de aici pentru că era în josul scării. Da, ai fi zis că pe o umbră se șterge peste zid. Ce ați mai observat? Vă rog să vă gândiți bine. Păi, am mai zărit siluetele colegilor mei în această cameră și alături. Ah. Da, da, alături în salonaj, am văzut un om care stătea jos și citea Leomond. Vă găseați cam la vreo 20 de metri de terasă? Și știu eu, aproximativ. Cum ați putea vedea de la 20 de metri că citea Le Monde? Ar fi trebuit să fiți foarte aproape de el. A fost ucis de un glonț în ceafă. Da, mi-am dat seama mai târziu. Când biuron a fost descoperit, ziarul era împăturit și pus pe consolă lângă el. Atunci când v-ați apropiat l-ați recunoscut pe biuron? Nu, era cu spatele și ținea ziarul desfăcut. Ah. Poftiți un da. Vreți să-mi arătați în ce poziție se găsea? E, e, cam, cam așa. E, domnule Lambert, după câte știu, biuronul a fost ucis aproape în același timp cu sosirea dumneavoastră. Pii, da. sper că totuși nu vă închimuiți, domnule comisar. Eliet i-a adus o băutură răcoritoare și câteva minute mai târziu vă făceați apariția în hol. Da. Eliet va condus până aici, nu? Da. Când ați intrat în salon, ați băgat de seama dacă lipsea cineva? Eu, domnule comisar, dar v-am spus ieri, când m-am întors din baie, Lambert era aici. Da, ah, e adevărat. N-ați remarcat nimic deosebit la colega dumneavoastră? Eu am remarcat. Ce anume? <gri> i m atras atenția că s-a machiat cam tare, că și-a dat cu prea mult ruș. Da, da, aminte, da, da, da, într-adevăr, da, da, da. da, așa e. Să fii să ascundă emoții? Doamne comisar, <gri> când o femeie vrea să ascundă ceva... <gri> și mai ales o actriță. Domnule Lambert, <gri> vreți să ieșiți o clipă cu Carolina? Aș vrea să sta puțin de vorbă cu autorul și cu directorul dumneavoastră. Simur, simur. Vă mulțumesc. Doamna, v-aș vrea să-mi vorbiți despre sora dumneavoastră. Despre sora mea? E într-adevăr necesar, domnule comisar, să răscoliți amintiri atât de penibile. Dar nu pot să vă spun nimic mai mult decât ceea ce știți. Sora mea a fost uh, soția lui biuron, s Și l-ați considerat pe un răspunzător de moartea ei într oarecare măsură, da. Se pare că a spus-o odată, am să-l omor. E adevărat, am spus, aș fi vrut să-l omor cu mâinile mele. Poate că ați și făcut-o. Domnule comisar. Cum anume? Printr-un intermediar. Ah, sunteți nebuni. E un lucru obișnuit. eu, da, mă rog? Citim în fiecare zi, cineva angajează un profesionist pentru misiuni josnice. Ah, sunteți un monstru. N-am de-a face cu cigașii și nici n-aș avea cu ce să le plătesc servicii. E adevărat. Mi-a spus că bugetul dumneavoastră nu e deloc prosper. Totuși ați dat domnului Floran un avans de 50.000 de franci pentru regie. Nu văd legătura. Domnului, că și vreau să știți am, Adică vreau să spun că toți regizorii au dreptul la un avans. M-am informat, m-am informat. Da. Niciodată niciun regizor din Paris n-a primit un asemenea avans. Nu văd pentru câteva vă privește. Dar chiar unde vrei să ajungeți cu. Uite unde, ați cultivat niște prietenii îndoiernice, ați recunoscut de altfel. De asemenea, ați recunoscut că aveți mare nevoie de bani. Sunteți foarte legat de directoare pe care o adorați. Ați fi putut să găsiți printre vechile dumneavoastră relații un specialist care în schimbul unei sume de bani l-ar fi eliminat pe omul răspunzător de moartea suroriei. Sper că nu vorbi serios. Să sunteți nebuni de legat și mă voi folosi toate relațiile! Pentru a vi se retrage această închetă. Dar n-am spus că ați și făcut Pur și simplu trec revistă toate posibilitățile. Recunoașteți că pentru a vă răzbuna sora, ar fi putut să fie ispidit. Vă rog, nu mai spuneți nimic. mea, sunt convins că nu crede un cuvânt din tot ce a spus. E o ființă atât de sensibilă. Domnule Comisar, e sensibilă i a făcut, totuși, plăcere să-l omoare pe biron cu mâna ei. Da! și spus! Nu, toată lumea simte nevoia, într-o zi sau alta, să omoare pe cineva, știți? Și atunci, Și Și dumneavoastră? Da, chiar în clipa asta. Hai, hai, inimioara mea, hai să ne plimbăm prin parc, o să-ți facă bine! Hai, Domnule comisar, sunteți chemat la telefon! Mulțumesc, Eli. Pe aici, vă rog! Hai, Moni, să luăm o bură de aer! Cum te simți? Mai bine, mulțumesc, dragul meu! Mulțumesc, dragii mei! Omul ăsta e odios! ce mai îl pleznez Am să mă plim puțin prin parc, o să-mi facă bine. Ține-te de brațul meu, dacă de de de de Comisar, de ce nu m-ați interogat și pe mine? Ce v-am făcut? Bine, nu te-am întrebat dacă ai văzut sau ai auzit ceva? Mi-ai spus că nu. Și asta va ajunge? Da, dragă Eliet. Fiecare dintre ei avea cel puțin un motiv serios pentru a-l pe birou. Tu nici măcar nu-l cunoșteai. Ba da, domnule, îl cunoșteam. Venise de mai multe ori în vizită la stăpânul meu. Și nu-mi era simpatic, știți. Și sunt convinsă că nici domnului profesor. Odată i-am și auzit certându-se. Da, e sigură? Deci nu e un motiv pentru care să omor un om. Ce știți dumneavoastră? Dacă ai descoperit ceva, de ce nu-mi spui? Voiam și eu să fiu interogată ca toți ceilalți, știți? Ah, dacă eram în biroul dumneavoastră de la poliție cu un reflector în ochi, știți? Între doi inspectori cu mânecile de la să suflecate care, care să mănânce sandvișuri și să bea bere, atunci poate v-aș fi mărturisit și eu ceva Dar nu suntem la cine mai liet. Și ce ai fi mărturisit? Că am văzut asasinul. Ce spui? Da, domnule comisar, l-am văzut. Și-l cunoști? Da. Atunci stai jos și spune tot ce știi. Ah, în sfârșit. Te ascult. Să vedeți. M-am dus să întreb pe domnul Birum, dacă vrea să bea ceva. Mi-a spus că da. În momentul acela încă mai trăia. Când m-am întors cu băutura... Murise. Nu. Citea ziarul. Mi-am mulțumit și m-am întors la bucătărie. Atunci a sunat cineva la ușa. Era un actor, cel care joacă rolul dumneavoastră în piesă, știți? L-am adus aici, unde erau toți actorii. Când am trecut pe lângă Salonaș, am auzit un zgomot. Am ascultat și am auzit vocea domnului biurum. Vorbea, deci nu era singur. Atunci am văzut-o ieșind pe actrița tânără, știți? Aceea cu părul, știți? Creț, lungă, așa... M-am întors la bucătărie. Am luat tava pentru paharele goale. Când am intrat în salonaș, domnul Biurun era mort și pe consolă lângă el, alături de ziar, am văzut pudriera domnișoarei cu părul lung și creț. Am luat-o și am dat-o domnului profesor. n ați atins niciun obiect? Nu. Mm. Ziarul pe care îl citea domnul Biurun era împăturit așa cum l-am găsit eu? Exact așa. Mulțumesc, Heliet. Tot ce mi-ai spus e foarte important pentru anchetă. Dacă m-ați fi interogat de la început, ați fi aflat de mult. O arestați, domnule comisar? Nu imediat. Trebuie să verific câteva detalii. Dar, te rog, niciun cuvânt din tot ce mi-ai spus. Nicio grijă. Elie, te căuta. Da? Vrei să fii să duci un bar cu apă, doamnei Moni? Sigur, domnule. Numai decât. Mulțumesc, da. Am să vă dau o veste bună, doamne Florau. Revolverul profesorului nu e arma crimei. Mă liniștiți numai pe jumătate. Cum se mai simte directoarea? Acum e în regulă, dar e, sunt anumite amintiri pe care e mai bine să nu le răscolești. Sunt dezolat, vă rog să mă credeți. Sper că o să mă ierte. Rezolv eu asta. Cu atât mai mult, cu cât am convingerea că sora ei nu s-a sinucis din cauza lui Biron. Era neurastenică. Dar pentru ea e ca și cum ar fi vinovat. Domnule comisar, dar sunt aproape 20 de ani de atunci. Mi se pare curios un lucru... Reacția dumneavoastră când maestrul St. Clair a vrut să bea. Trebuie să croșesc că a fost cam ciudată. V-am explicat, mă gândeam la piesă, la toate coincidențele acelea. A fost o reacție spontană. M-am mirat și pe mine. Dacă în piesă prietenul profesorului este asasinul, în mod logic, deveni suspectul numărul 1. Cu atât mai cu cât îl pe birou. Chiar mă credeți în stare să fac în viață ce am inventat în piesă? Ar fi culmea stupidității. Sau... A Domnule comisar, atunci dacă urmărim asemănarea până la capăt, nu sunt eu asasinul. Spuneți asta pentru că știți finalul piesei. Eu nu-l știu. Iar acum că sunteți prevenit, puteți foarte bine să scrieți al final. Poate că de aceea ni l-ați și ascuns. E abil ceea ce spuneți, dar nu v-ați lăsat dumneavoastră păcălit atât de ușor. Chiar n-aveți nici cea mai mică idee în privința deznodământului care se pregătește aici? Ba da, dar dumneavoastră. Și eu... V-aș ruga să-mi permite să văd dacă directoarea noastră și-a revenit. Vă rog. Veste sunteți la dumneavoastră acasă. Sigur l-am ratat pe ziaristul cocoțat în copac. Absolut sigur. Păcat. Și totuși a căzut într-o clipă. De frică. Dacă l-aș fi omorât, m a fi acuzat de omor voluntar, a? De omor prin imprudență. I-am spus lui Eliet să nu lase arme pe lângă dumneavoastră. Da? Aveți impresia că sunt un ramolit? Maestre... Știu foarte bine că n-aș putea să omor un iepure cu această armă. Ea un istră-nepot. A uitat-o aici. Așa că vă rog, nu mă tratați ca pe un copil căruia îi iei cutia cu chibrituri ca să nu dea foc casă. N-am vrut să vă jignesc. Dar mai e un lucru care mă sâcăie. Da? Ja? Ce anume? Mi-a spus că n-ați telefonat domnului biuron pentru a schimba ora întrevederii. Perfect adevărat. Sunteți într-adevăr de sigur? Mm. Ce vreți să insinuați? Vreau să vă întreb, fără să vă jignesc, evident. Dacă nu vi se întâmplă din când în când să aveți goluri de memorie. Întreceți orice măsură, domnule comisar. Chiar credeți într-adevăr că sunt atât de senil? N-am spus asta, domnule profesor. N-am spus asta, vă rog să mă iertați. I se poate întâmpla oricui să uite anumite lucruri și, cu cea mai perfectă bună credință, să afirme adevăruri. A scris o lucrare celebră despre irațional. Exact. Ar trebui să fi cel mai puțin surprins în fața acestui fenomen inexplicabil. Deci, ramolit, amnezic, mitoman, și domnule comisar. Ah, da-i și pe tânăra noastră, prietenă Carolin. Vă mulțumesc pentru pudrierea, domnule profesor. Mă temeam că am pierdut-o și colo. Deci, uh... Nu stați prea bine cu memoria domnișoară. Uh, ce vreți să spuneți? Pudrierea și ușa de la baie. Într-adevăr, e a doua ușă la stânga, dar la primul etaj. Foarte bine. Mă duc să-i găsesc pe ceilalți. Vreți să-i rugați să vină dacă sunteți răuți? Da, stai da, imediat. Nu, nu nu pot să cred că asasinul se află printre ei. Nu. Și totuși sunt convins că da. Sunteți chiar atât de sigur că nu vă înselați? Domnule comisar, ne mai țineți mult? Mă așteaptă niște oameni la teatru. Puțină răbdare, ce Dumnezeu, comisarul știe cine e asasinul. Ce? Exact ce ați auzit. Foarte bine, domnule comisar, vă ascultăm. Dar vă atrag atenția că o să trebuiască să aduceți serioase, nu speculații referitoare la asemănarea dintre ficțiune și realitate. Vă rog, dețin prost. Foarte bine, domnule. să ne vedem. Abia așteptăm să-l cunoaștem pe ucigașul care se ascunde pe noi. Să vedem cine. Domnule Lambert. Da, sunt aici, domnul meu. ne a spus că atunci când ați venit, l a văzut pe Biron citind ziarul larg deschis în fața lui. Când el i-a dus-o par cu apă, l-a văzut într-adevăr așa cum spuneți. Da. Dar după dramă, ziarul a fost găsit împătruit cu grijă lângă el. Dacă l-ați fi ucis dumneavoastră, nu v-ați fi dat o la să-l împăturiți. <laughs> dumneavoastră ați intrat ceva mai târziu și atunci Biron l-a împături ziarul în timp ce discuta cu Carol uh, uh, A, nu, nu. Da, da, pentru că altfel trebuia să ne explicați ce căuta pudriera dumneavoastră pe consolă lângă biuron. Oh, nu, ah. nu sunt eu, domnule comisar. Asasinul cunoștea piesa și de acolo a venit ideea cum să pună în scenă crimă. Ah. Asasinul știa că biuron trebuie să sosească la ora 5, dar era absolut necesar ca biuron să vină mai repede să fie în casă în timpul de repetiție. Trebuia, deci, ca maestrul Sinclair să devanseze ora întâlnirii, ceea ce a și făcut. De cât eu trebuie să vă spun că n-am trimis niciodată un asemenea mesaj. Foarte bine. Am să vă dau să ascultați ceva. Mm. Telefonul lui bironul avea, ca atâtea altele, un magnetofon încorporat cu un glas robot care îți spune că abonatul e absent și te invită să îi dictezi un mesaj. Știți foarte bine. Cum bironul e acasă, mesajul domnului Sinclair a fost înregistrat. Vă rog să-l ascultați. Dragă domnule Ron, vă a Massim St. Sunt obligat să decalez ora întâlnirii de joi. Ați putea să veniți la ora 3 în loc de ora 5? Dacă sunteți de acord, nu mai e necesar să-mi telefonați. În caz contrar, vă rog să-mi telefonați până joi. Nu! Nu, nu, nu, nu, nu înțeleg nimic! E Poate aveți dreptate, poate aveți dreptate, domnule comisar. Poate că, într-adevăr, m-am ramulit. Maxim! Înainte de a-mi pune cătușele, vreți să-mi îndepliniți o ultimă dorință? Aș vrea să ascult încă o dată sfârșitul mesajului. Sfârșitul? Da, da, da, da, da! Ultima frază! Mă rog! Dacă sunteți de acord, nu mai e necesar să-mi telefonați. În caz contrar, vă rog să-mi telefonați până joi. Să-mi telefonați până joi! Ați auzit, da? Așa am reținut și eu. Domnule comisar! Cu riscul de a vă decepționa? trebuie să vă spun că nu sunt chiar atât de ramolit. Ce vrei să spuneți, domnule? Că eu n-aș fi pronunțat niciodată asemenea frază. Formularea până joi e vagă și inexactă, pentru că nu se înțelege inclusiv joi sau nu. Mm -hmm. Mm -hmm. O asemenea prescurtare incultă ar fi de neiertat. Eu aș fi spus, vă rog să-mi telefonați, înainte de joi. Da? Da. Sigur sí, Și eu aș fi spus până joi. Nu mă miră. <laughs> Interesant. <laughs> <laughs> și asta presupune că nu dumneavoastră sunteți autorul mesajului. exact ceea ce încerc să vă fac să înțelegeți. Fiți liniștit. Știam foarte bine că mesajul nu venea de la dumneavoastră. De atunci, de ce mă chinuiți atâta? Dar, dar, puteți să ne explicați și nou, de ce tortura asta e inutilă? Dar cine vă spune că e inutilă? Merdează, doamnă, dar eu îmi fac meserie. Frumoasă meserie, într-adevăr, și ce rafinament. Dacă știți cine e vinovatul păi De ce nu l-a restat? Nu știu, vă previn că am ajuns la limită Dacă o să continuați să ne chinuiți în halul ăsta Măcar lăsați-o pe munii să se odihnească N-are niciun amestec în toată drama Am înțeles, asta. e sadic Alineaur a dezlopat moartea sorii mele Domnule comisar, v-am mai spus Biuron n-a avut niciun amestec în sinuciderea sorii ei Era neurastenic Nu mai bine spune că era nebună A urmat un tratament Bineînțeles pentru mine, răspunzător de moartea ei, e biron. Nu, nu, nu e adevărat, din potriva, a fost el însuși foarte afectat. E nu să-mi spui acum că din cauza asta a devenit atât de rău. La un moment dat, m-am întrebat și eu, domnule comisar, chiar credeți că Monia a așteptat 20 de ani să se răspune? De ce nu? Într-adevăr, de ce nu? N-am uitat Monia. absolut nimic. Și am să vă mai spun ceva. Alată ieri, când a venit, era aniversarea morției. ei. Aniversare? Știam. Din moment ce știați totul, de ce nu terminăm odată? În locul dumneavoastră n-aș fi atât de grăbită. Nu, nu, dacă înțeleg bine, mă acuzați. Vă rogați toate drepturile. De cine vă crezi? Moni, mergi prea de -te departe. te rog, cineva trebuia să-i spună odată ce avem noi pe suflet. O să-mi permite să conduc ancheta așa cum crede cuvință și atât timp cât cred că e necesar. Nu mai e nevoie. Ancheta dumneavoastră s-a terminat. Eu... L-am ucis pe birou. No, moni, lasă postile. e imposibil. De ce n-ar fi posibil? Nu mă crezi capabilă? Explicați-mi totul cu deamănântul. N-am ce să vă explic de vreme ce știți totul. Mobilul. Să-mi răzbun sora și toți actorii pe care i-a asasinat atât de nedrept, mai bine de 20 de ani. Nu, nu, nu, nu e nebună. Nu Și tu Ei crezi că sunt nebună ca și sora mea? E bine nu. Nu sunt nebună. Sunt numai foarte, foarte sensibilă, pentru că sunt actriță. Ai fi putut să înțelegi de mult și ca autor și ca bărbat. Ăsta e și motivul pentru care m-au lăsat nervii. Pe asta contați, nu-i așa, domnule comisar? Ei bine, ați câștigat. Manu, Manu, dragi. Manu. Manu. Manu. Mă, nu Iartă-mă, dragul meu! Dar nu mai putem să suport. Sunt convinsă că înțelegi. Știi foarte bine că o actriță încearcă, mult mai adânc decât oamenii obișniți, sentimentele și pasiunile. Arta noastră e viața noastră. Dacă n-am mai jucat, am încetat să trăim. Da, da, nu vă puteți închipui ce simte un actor care așteaptă să fie angajat și căruia îi se oferă în sfârșit marea șansă. Da, rolul vieții sale. E cel mai sfânt moment al vieții unui actor și o decepție într-un asemenea moment poate să-l ducă la reacții foarte grave. Chiar și la crimă? Chiar și la crimă? Câteodată. Un talent de actor, domnule comisar. E fără de copilărie, cred că n a apucat să moară. Argumentele dumneavoastră m-au Cu Cât talent ați făcut elogiul meserii dumneavoastră. Domnule, domnule comisar, azi. tot ce ați auzit sunt mărturii de teatru. Nu o să-mi spuneți că le luați în serios. Fiți, din Înțeleg foarte bine că am avut privilegiul de a admira în particular talentul unei minunate actrițe. Ce vreți să spuneți, domnule comisar? Dacă aș fi cunoscut adevărul, m-aș fi lăsat fura de farmecul pledoarii. Acum suntem doi care cunoaștem adevărul. Fără să-și dea seama natura dumneavoastră generoasă, a găsit niște circumstanțe atenuante de care ar putea să beneficieze adevăratul vinovat. Nu știu, comisar, aștept în continuare explicațiile dumneavoastră în legătură cu pudriera. Ei bine, m-am dus să-i spun bună ziua domnului Biron și mi-am uitat pudriera acolo. Asta nu dovedește că sunt vinovată, domnule comisar. Și, în definitiv, ce motive aș fi avut să-l omor? Chiar dumneavoastră a spus că sunt singura care nu are niciun mobil. Dacă vreți cu orice preț să găsiți un mobil și căutați bine, până la urmă găsiți unul. Imaginați-vă, de pildă, că biuron în caritatea lui de coautor al filmului ar fi refuzat angajarea lui Julien. Ah, dar de unde știți? Abecedarul meseriei. Simplă rutină. Mai departe, să presupunem că ați intervenit pentru ca Julien să-și păstreze rolul. Că va a făgăduit și că între timp s-a răzgândit. Îl iubiți foarte mult pe Julien. Dragoste ar putea să explice tot. Sau comis crime mult mai complicate din motive mult mai puțin serioase. Doamne, comisar, sunteți pe un drum greșit. E exact invers. bureau tocmai tocmai a spusese că producătorii preferă să angajeze alt scriitor pentru dialoguri numai ca să-l păstreze pe Julien. E bine, gata. S-a terminat. Asta mă disculpă? Total. De altfel, acum pot să vă spun, n-am crezut nicio clipă în vinovăția dumneavoastră. Bine, <sus> atunci nu mai înțeleg nimic. Vă aduceți aminte când v-ați întors la repetiție. Directoarea v-a atras atenția asupra machiajului. Da, nu știați unde e baia. Deci v-ați refăcut machiajul în timp ce vorbeați cu birum. Nu vă văd refăcându-vă machiajul în prezența unui mort. Cercul se strânge. Birum vă spune, deci că Julie nu mai are de ce să se teamă și v-ați dus să-i dați vestea cea bună. A, imediat. Prea târziu. Deci da, de ce e prea târziu? Un minut mai devreme și domnișora Carolin ar fi evitat o dramă. Cum s-ar spune, mă acuzați? Uitați că sunt singurul care are un alibi inatacabil. Toată lumea m-a auzit repetându-mi rolul fără întrerupere. O clipă. Am o surpriză pe dumneavoastră. Vreau să vă rog ceva. Vreți să reluați lectura? Vreți să spuneți ultimele replici ale actului? Dacă Vrebuie o să right. dar... bine, bine, bine. Simt că este ceva malefic în încăperea aceasta. Aha, aha. Mă duc să-l caut pe profesor. Nu auzi glasul? Nu se dureze mult. Da. Nu uitați că eu sunt aici, că de vreme rămânem împreună, aici. Alex, eu mă de să să-ți îmi prim monologul <cute> pe o bandă de magnetofon <cute> pentru că <ca> lumea <cute> să creadă că ești în camera de alături. Eu însumi am făcut înregistrarea din aur fără nicio intenție. Manii de poliție. Nu, nu, nu, nu, e adevărat, totul e fals, dovediți. o puțină răbdare, ajungem și acolo. Tocmai alibiul dumneavoastră m-a făcut să bănuiesc ceva, prea inatacabil. E adevărat, o iubiți foarte mult pe Carolin, dar există cineva pe lumea asta pe care-l iubiți încă mai mult, o pasiune devastatoare. Mă faceți curios, cine? Dumneavoastră înșivă. Și pentru dumneavoastră, reușita meserie e mai presus de orice. Bine, să zicem că ați găsit un mobil, da? Dovezile? Unde sunt dovezile? Nu condamni un om pe presupuneri. Dar cine vorbește de condamnare? Vă cam grăbiți. Rolul meu, așa cum ați spus foarte bine, e să aduc dovezi. Și acum, fiți o clipă atent. Erați singurul care știa de lui Biron L-a spus Carolin. Cu experiența omului care a făcut montaj la televiziune, sunt convins că ați făcut o registrare perfectă a glasului domnului Sinclair. Atunci când a acordat un interviu prin telefonul unui ziarist suedez. Cine era ziaristul? Davoastră, evident. Actorii cește vorbind ați imitat foarte bine glasul domnului Sinclair. Totuși, Fiți mai atent cum vă alegeți expresele când vorbiți în locul academicilor. Domnule comisar, ne spuneți povești pentru a dormi copiii. Dovezile. Unde sunt dovezile? Uite unde. M-ați întrebat de ce am stat 20 de minute la dumneavoastră acasă, de la ora 11 fără 20 până la ora 11 fix. Am să vă spun. Așteptam să aud cele 11 bătăi ale pendulei. Ascultați mesajul.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 Acum, ce mai spuneți? E adevărat. M-am da. ucis ca să nu pierd un rol. M am ucis pentru a salva rațiunea mea de a fi. Vedeți-mă, vă implor! M-am înșelat din auri, eram prea tulburată, nu mai știam ce spun. Biron nu mi-a spus aici, în ziua crimei de hotărârea producătorilor. Asta a fost mai înainte, săptămâna trecută. Atunci am spus, ții minte, da? Săptămâna trecută ți-am dat vestea și am fost amândoi atât de fericiți. Nu, au ucis din gelozie. Ideea că devenise mamanta lui Biron îl nebunea. Săptămâna trecută s-au certat la telefon din cauza mea. A fost o scenă groaznică. Biron, din păcate, nu mai ești ca să vă poată contrazice. Deci, nimeni nu va putea dovedi că minții lămșoară. Și se cheamă că Julien ar fi ucis din gelozie. E frumos cadoul pe care îl faceți. Avocatul lui Julien ar putea să pledeze pentru crimă pasională. Să știți că jurații sunt întotdeauna mai indulgenți când e vorba de o poveste de dragoste. Ați ascultat Comedie pentru o crimă De Brichier și La Seif Traducere și adaptare radiofonică De Alice și Doina Punea Distribuția A fost următoarea: Ghion, Virgil Gășanu, Comisarul, Mitică Popescu. Sancler, Ion Pavlescu. Moni, Adela Mărculescu. Eliet, Virginia Mirea. Carolin, Gabriela Popescu. Florent, Eusebiu Ștefănescu. Lambert, Ion Punea. Julian, Răzvanionescu. Redactor, Mircea Popescu. Asistența tehnică Coca Dumitrescu și Ioana Teodorescu, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia tehnică Inginer Iulian Iancu, regia artistică Titel Constantinescu.